Felküszöntöttek a születés tapom alkalmából. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esett. Ma a 2018. március 12-e hétfőve, amma este fél nyolc órakor, 12.5 fél óra múlva kezdődik a nagyon messzire jött ember, melynek vendégei Bakács Tibor Filipov Gábor, önök, és végül, ha befutok, akkor talán én is. Nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, este fél nyolc órától, a belvárosban a belépés díjtalan. Ezen a héten hétfőn, kedden és szerdán lesz Kejfej Jáncsi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fial János műsorra utóbbi én volnék, mármint Fial János. Ez pedig az én műsorem a 98-ból 0 valamennyi frekvenciáján. A műsor 14 éven a oliaknak nem fölötte, csak igen korlátozott mértékben ajánlott, miközben egyebek közt azt is elmondja, hogy minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, amely elsősorban a múltra utal, de van jelentéstartalma a jelennek és a jövőnek is. Fél nyolctól, Siffer András 8-tól Szügetvári Viktor, fél kilenctől Karácsony Gergely, kilenctől Kemecsi Lajos, fél tíztől Bácskai János lesznek a mai vendégeik Ez az első 20-21-23 perc Ez közös 0614890999 És 0636771161 Itt megtalálnak Elmondom lassabban, hogy mindenki értse. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0630, 6 7, 7 1, 1, 6, 1. Ezen a héten hétfőn, kedden és szerdán lesz élő lebonyolításuk Ejfejáncsó, azt jelenti, hogy csütörtöken és pénteken nem. Hozzátéve persze, amit már mondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Pédeken színházban voltam, a Centrál Színházban, ahol nagyon sokszor nem szoktam előfordulni, a mostani előadás alapján szintén nem kaptam túlságosan nagy kedvet hozzá. Az egyebek közt a kulturális rovatban is jeleskedő népszavak. Honpola Krisztina azt mondta, és teljes mértékben kiálltam mellette, hogy Stól Andrással kapcsolatban Zsámbéki Gábornak igaza volt. a jeles közönség mindent megtapsolt Molnár Ferenc darabjában. Akkor bejöttek a színészek, amikor kimentek, amikor felvonás szünet volt, miközben egy felvonás volt, de cserélték a díszleteket, olyankor lengették a függönyt. Menet közben, ha bejött Magyar Attila, ha kiment, én nagyon kimban éreztem magam, de hál' Istennek nem vagyok színi kritikus. Vendég voltam, egy filért nem fizettem érte. Hál' nem a színház vendége voltam. Ajándék előadásnak, ne nézd a fogát. Puskás imáron ugye magának kell fenntartani, a Centrál Színháznak irány a pénztár. Arccal a pénztárnak. Ez látszik stólandráson is, aki előbb-utóbb szerintem majd a TV2 üdvöskéjéből majd egyszer talán, ha mindenhol megbukik, akkor visszavelik színészsé. Minden esetre annak idején színészként jegyeztük meg, jegyeztem meg. Most a TV2 kihelyezett tagozatát lehetett látni a réva utcában. Nagy sikerű civil a pályán civil műsorommal kapcsolatban egyre több üzenetet kapok, ráadásul vannak olyan üzenetek, amelyeknek igazságtartalmával nehéz lenne vitatkozni, így aztán annak a siófoki hallgatóknak, aki küldött nekem egy e-mailt, így a műsoron keresztül is szeretnék igazat adni, nem elég kinyomtatni és nem elég odaadni Borgul Andrásnak azt a kormányhatározatot, amely létrehozza az idősügyi tanácsot, de azt is talán el lehetett volna mondani, hogy annak a vezetője Orbán Viktor, amikor tehát Orbán Viktor azt mondta, hogy az idősügyi tanács azt fontolta meg, és azt javasolta neki, hogy imáról van akkor a fejlődés a gazdaságban, hogy lehet tízezer forintos Erzsébe tutalványt adni, akkor valójában magának tett javaslatot. A Siófoki hallgatómnak, aki nézőm is volt, egy tízes gállán, tízesre volt igaza, tiszteletbeli szerkesztőnek nevezem ki. Ma reggel csak a figyelőt akartam megvenni, mert különböző cikkeket el kell belőle olvasni, nem, hogy a figyelő a kedvenc lapom lenne most, de megakadt a szemem a magyar hírlapon, hát emberek ugye volt már olyan, hogy üres lappa jelent meg egy lap, volt már olyan, hogy egy dolog volt rajta, ez a mostani magyar hírlap, hát komolyan mondom, mintha valami rendkívüli állapotot vezetnének be, keretes szerkezetben szint az ellenzék soros emberei alkotnának kormányt, Alatta Dömötör Csaba, ha valaki szeretne fellépni a betelepítések és az illegális bevándorlás ellen csak a kormányra és a kormánypártokra számíthat, alatta Orbán Viktor vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt, vagy családtámogatás van, vagy bevándorló politika. Mint egy ilyen választási brossúra. Úgy néz ki szegény Magyar Hírlap? Most már csak az a kérdés, hogy önök jobban néznek -e ki, mint a Magyar Hírlap. Ma a 2018 március 12-én hétfőn, amikor 3 perc múlva lesz 4 8 nem igaz, már csak 2 múlva, éppen most borul ki az idő, 10 fok van, de van, ahol már 11, ahol 9 fok van, ott gratulálok, ne telefonáljanak emiatt, de bármilyen másikben telefonálhatnak, 061 0999 és hat egy csupa csupafül vagyok. as a radio Mivel nem telefonálnak, akkor még valamit elmesélek önöknek. Pulitzer emlékdíjat kapott az Indexes Földes András és a kuratórium életmű díjjal tüntette ki a 168 óra főszerkesztőjét Mester Ákost, akinek már gratuláltam, azt is megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne nekem telefoninterjút adni, de ezt reggel 6 órakor küldtem el ma, így aztán a pofátlanságon kívül választ még nem kaptam. De valaki megmondaná nekem, hogy a 168 órában, mármint az internetes felületen, erről miért nem lehet olvasni semmit se? Tehát valaki ezt árulja nekem, a 168 óra, mint olyan, az elhatárolódik a Mester Ákostól, vagy nem jutott el hozzájuk a hír? Vagy mi a helyzet? 06148909999, és egy. elnézést kérek, hogy minden pozitívumban találkozom, mint negatívumot. Csak az önök érdekében. De már nem sokáig lesz ez a kampányüzemmód a mai műsorral együtt még 21 a mai műsor nélkül pedig már csak 20 beleértve azt a hetet, ami már a választások után van Ünnepélyesre jelentem, hogy 4180 061 489 099 és 063677-1161 A telefonvonalak A telefonvonalak működnek Can you hear that? Is it loud enough? All right. Your eyes are burning close to me. I'm gasoline. century go to sleep you're plasticine that is obscene that is obscene you are the star tonight, the sun electric out of sight your light eclipse the moon tonight electrolyte 1.44 pénteken leleplezte a népszobát, amelyet a Fidesz ad ki, és Puk László Aztán tegnap lehozta a Direkt 36-ot, amiből kiderült, hogy bennünket meg így az országot Vladimir Putyin főszerkeszt, és Orbán Viktor ad ki. Ahogy a najma mondaná, szép kis vircsavt. Egyelőre még nem csatlakoztunk a független államok közösségéhez, de higgyék el, csak idő kérdése. Ha lenne egy Krímfélszigetünk, már rég elfoglaltak volna bennünket. Mahalangyal, Up in jelentem, hogy három perccel múlott 418, a társadalmára fordított idő, kerek egy tucat perc. Siffer, András, Szigetvári, Viktor, Karácsony, Gergely, Kemecsi, Lajos és Bácska János összeállítású csapattal veszem fel az unalom ellen a küzdelmet fél 8 után. Hogy milyen sikerrel, az majd a verebek elcséri pedig a nap folyamán. Este fél nyolckor találkozhatunk az Aquarium Club volt lakájában, ahol rendezvút adunk a Filippov bakás Fia összeállítású csapattal a népnek, már nem sokszor találkozunk ebben a formában. Akvárium volt lokál fél 8 korra belépés díjtalan, nagyon messzire jött ember. Fülözz le fel, hogy a szülei mondanát, még egyszer ajánlom magam is ajánlok hozzá két telefonszámot 0614as 9es 0999 és 063677 egy bármilyen témában. Du ez das Sonic Youth. Egy triple albumról hallottak felvételeket, ez a Tibetan Freedom Concert. 1997-ben volt. mai nap folyamán utoljára ajánlom a betelefonálás lehetőségét élnek vele jó, ha nem élnek vele az sem zavar Ez jó is ahogy szeretnék én minden esetre lehetővé tettem 0614890999 és egy 3677 aztán jön Siffer, Szigetvári Karácsony, Kemecsi és Bácskai egy nő sincs közöttük A nőket holnap Dobrev Klára képviseli, hogy aztán szerdára szintén egyetlen nő sem maradjon. Édesem, ezer éve nem hallottam. Hát igen, ezer éves vagyok talán, meg egy-egy most is orvoshoz megyek a fene, enyemek. De agy igaz. Agy meg minden, hangjuk adjuk inkább. Akkor minden. nem éjsz. Igen? abból <laughs> élek, hogy nem élek. Igen. Szíje, igen, uh, eszembe jutottál, ugyanis, uh, vagy tudod, vagy nem, a Jezzi Rádió nagyon csak profi, de nagyon nagyon profi műsorvezetőt keres délutánra. Igen. hát igen, vagy nem, de azért tudjál róla. Rendben van, ott, igen, nem, nem gondolok innen elmenni. Köszönöm szépen. Figyelj, azt a, azt a, nem volt kanossza, mert, mert oda nem jutottam, de Na. amikor ugye az előző állomás megszűnt, és igen, kitettem fél. magamat annak, hogy megnézzük, hogy mennyit ér az én ázsióm, E, akkor én a Civil Rádión kívül máshova, ide se hívtak, egyáltalán se hívtak, de itt nyertem. E... Aha. aha. Mit, mit szokott az ember nyerni? Hát mit tudom én? Ne <gül> nem, köszönöm, nem érdekel a Jesse Rádió. De számít, hogyha a Jazzi rádió nevében telefonáltál volna, de nem ezt mondtad, akkor meghallgattam volna őket, de köszönöm szépen. Ráadásul pont mostanra, hogy március 12-ére sikerült bevezetnem a piacra ezt a rádioműsort, és némileg vele együtt a civil rádiót. Köszönöm szépen, most a kivezetése nem foglalkoztat. De köszönöm szépen. 12 óra múlva kezdődik az Akvárium Klub volt lakájában a nagyon messziről jött ember Vakáccsal Filipovban Önökkel és velem. Én biztosan elmennék, mint ahogy nagy valószínűséggel el is megyek. És Önök? Egy röpke telefon még belefér, de ez már mind-mind a siffer idejéből van. Azt írja a hompola, hogy 6 óra 37 perckor kitették a 168 óra oldalára, mármint Mester életmű életműdíját. Ott egyen meg a fene a 168 órát, amely ma 6 óra 37 perckor kirakta. Tudját mit? Inkább ne rakta volna ki. Inkább azt írja meg Tamás Ervin, vagy bárki más, aki oda jegyzeteket szokott írni, Nagyen Péter, hogy mi bajuk van a mesterákossal. ugye Ennyi a reakció idejük. Autóban ne üljenek, utcára ne menjenek, maradjanak otthon, és nem mondom, hogy mit csináljanak, mert ez 14 éve fölieknek se való. Lehet. Nyert a csapatod? Nyert, Persze. Mennyire? Hát nagyon, hát szeptember vége óta erre nem volt példa. Néztem, elég gyalázatos eredmények voltak, talán két döntetlen, ho volt. Pontosan, ugye az egyik az felcsúton, a másik, már nem is tudom, azt sem Szép dolog, hogy te jársz foci meccsökről. Hát, szép. Ez számomra igen, kinek mi az ízlése, én mondom ezt megszakításokkal azért már pár évtizedet csinálom. Kíváncsi vagyok, hogy ez a belga ez milyen csodára képes a nemzeti válogatottal. Engem mindig felajsz, hogyha van válogatott meccs, megnézem, és aztán megint megállapítom, hogy nem történik semmi sem. Á, nem esem abba én a demagó. Hát olyan nagyon sok minden nem történik hatásra. Nem, hát azért a is stork alatt úgy, hogy mondjam, nem pusztán eredményességben Fazonjára is azért az más volt, mint a, az előző években, sőt már az Egerváriben is azért volt látható, hogy úgy mondjam, nyagulás a megelőző évtizedekhez képest. Hát lehetséges, én neked akkor el kérem menni. ügyvédként mennyire vagy sikeres? Mi? Tudom én, azt tudom, hogy ügyvédként pontosan mi a siker kritérium most. De hogy nem tudod, ilyen... ne, Nem, tudom, mert most csináltok ilyen uh, statisztikát, hogy hány nyert perem hát, van, ugye egyébként, jó, úgy egyébként egészen impozáns az arány. Hát akkor hát, meg az, nem az, szerint szerint az Elmúlt másfél évet illeti, csak hát nem, ez sem, sem sikerkritérium igazából. Tehát csomó olyan ügyvédi aktivitás van, ami nem a pereskedésről szóra, de az, hogy egy perc megnyer vagy elveszít az ember, az sem mindig az ügyvéde múlik. Se pro, se kontra. Lendem, de a viszont győzelemre játszák, és e tekintetben a, vonzereje, másik a magyar labdarúgásnak a vonzereje, azt tudom neked mondani, hogy rám, és akkor ebben nem fogsz tudni vitatkozni, azért nagyon nagy kilengéseket nem mutatott ott, amikor volt az Európa-bajnokság, ott, ott, ott mutatta. Hát érted, de az olyan, mint amikor az éber kómából e, így valahogy a kóma szélére jut egy csapat, Na jó, mondjuk azt, hogy átmenetileg felébred, majd visszazuhan, ez abban az időtávlatban, ahogy én nézem, a focit, ez számomra hát csekéremény. A tekintetben, hogy két lábra áll és aztán futkározni fog. Mikor hagyja el az én, én csak annyit állítok, hogy a mexikói VB-t gyakorlatilag 2010-11-ig, tehát az Egervári kapitányságáig a teljes kilátástalanság volt minden egyes válogatott mérkőzés. A, a, először az Egervári kapitányság, aztán a dárda és a stork alatt de legalább valami, hogy mondjam, irányt, szervezettséget, tudatosságot a válogatott játékában fel lehetett fedezni. Én ennyit állítok semmit. rendben van valahogy hasonló mondatokat mondanán a politikusok attól nem lennél elragadtatva, mint az elmúlt mondatottól. Lehet. Hallgattam a vasas edzőjét is. Értetlenül tudnak az edzők beszélni. Komolyan mondom, meg annyi De potenciális nem politikus. Nem nem Hát nehezebb a helyzetük. Mert hetente ugyanazt kell elmondani, azért egy politikusnak megvan a lehetősége, hogy variálja, hogy mikor, miről beszél. Hát, vagy hogy hallgasson, de az, az se nagyon Szerint megy nem nekik. Nem. Március 15 én a sok program közül melyiket választod, vagy elmész móziba? Ne tudod, ez utóbbi még eszembe se de de véletlenül otthon maradok. És onnan fogod követni az eseményeket? Vagy onnan nem, se? Biztos, nem biztos, hogy követni fogom, szerintem lesz dolgom elég. Figyelj, én ma meg akartam venni a figyelőt, mert az elsimó mondta, hogy írt bele, meg itt van egy budaházi interjú, meg egyáltalán. Mondjuk ez a figyelő, ez nem az én lapom, de oké, kiadtam rá, mindjárt megmondom neked mennyi pénzt. 750 forintot, ez nem kevés. És vettem egy magyar hírlapot is, én abban valamikor írtam. Figyelj, Na, valamikor én is, igen. Ezt a magyar hírlapot, ha megnézed, akkor először vagy azt hiszed, hogy ez egy választási brosúra, vagy azt hiszed, hogy rendkívüli helyzet van, mindez 170 kerül, került, szintvallott az ellenzék soros emberei alkotnának a kormányt, de ez ilyen nagy betűkkel, tehát mintha nem tudom, mi történt volna alatt, a kisebb betűvel, Dömötör csaba, ha valaki szeretne fellépni a betelepítések és az illegális bevándorlás ellen, csak a kormányra és a kormánypártokra számíthat, és alatta Orbán Viktor Bástyártást már senki nem akarja meggyilkolni, tehát nem ő az első, vagy nyugdíjat emelünk, vagy migránsok. A pénz. Vagy családtámogatás van, vagy bevándorló politika, ami azért nagyon jó, mert ez a rengeteg vagy között, meg el, eltűnik a lényeg, hogy akkor valójában Orbán Viktor mit is akar, majd alatta van még egy ilyen rendelj, egyszerűen applikációnkal című reklám. Hát figyelj, ha felületesen nézed ennek az országnak az életét, és még egyszer hangsúlyozom felületesen, akkor azt gondolod, hogy ez egy komplet elmebaj. Hát ez az, de abban maradtunk, hogy erről 8. nyolcadika után beszélgetünk, tehát ez egy olyan végtelenségig leegyszerűsített primitív kormánypropaganda megy, amiről most, ha már itt a Magyar Hírlapot említed, én csak arra tudok gondolni, hogy valamilyen módon a törzsbázist mozgásban akarják tartani nyolcadikáig, és ezért szükségesek látják a... Az Azért egyszer vele hát, képzeldem magamat a törzsbázisba, hogy mit akarnak tőlem, mert én ugye nem tartozom a törzsbázisba, nem tudom, a, világos, a környezetemben, tudom. azok mutatnak egy életjelet? De kétségtelen, hogy, hogy ez már túlmegy azon a határon, hogy most valakinek éppen milyen a politikai világa. tehát e, ilyen módon primitivizálni és lehet szerűsíteni. A valóságot én meg hogy ez kontraproduktív, de hát ezt majd meglátjuk a külső módszereikkel. Nagyon harcosan kiállt a, az úgynevezett kamupártok mellett, Navracsi Tibor, de nem a kamupártok mellett, természetesen, hanem a mellett, a lehetőség mellett, hogy ilyen legyen. Mert hogy én azt kérdeztem tőle, hogy ez mennyire, hogy ő mit, mit, mit gondol erről a jelenségről, és akkor elmondta nekem, amit ilyenkor szokott, hogy egyébként, ha nem lenne, akkor az a baj, ha meg vannak, akkor az a baj. De valójában az a jelenség, amely négy évente ilyenkor bekövetkezik, azt megmondod, hogy micsoda különös tekintettel arra, hogy valamikor te ott koptattad a parlamentnek a padjait. Tehát amikor megszületett, megszületek az ezt lehetővé télvő jogszabályok, akkor valójában azok mit céloztak? Mert én ezt nem értem, de tényleg nem értem. De, hát a választójogi törvényben Kósa Lajosnak, én emlékszem, volt egy sokat mondó felszólalása, ahol Angliát idézte, ahol a az egyéni választókerületekben valóban elindulnak egészen szurrális neveket. Könnyen lehetséges, hogy és Tibor is ezt említette, nem Igen, Kósa is, hanem Kósa, Kósa ezt ilyen dicsőséges példaként emlegette. Na most ne menjünk abba bele, hogy egyébként Angliában valójában ennek mekkora jelentősége van a mandátum eldöntése szempontjából. Ö, én azt gondolom, hogy legalább két felé kell ezzel, vagy ha hanem háromfelé kéne ezeket a pártokat, vagy ilyen különböző ilyen, hogy mondjam, bejelentkező előlős szervezeteket választani. Vannak azok a szebb napokat megélt formációk, amik egész egyszerűen visszaszorultak, aki társaságon a munkáspártra okay. gondolok, amelyik egy létező párt, talán még van is valami létező hálózata, de az idő foga, hogy mondjam, ki a bázis. <gül> <gül> Vannak azok a de ez így volt már 90-ben is, ha visszaemlékszel, 94-ben is mindig, amikor valakik a politika alapvető törvényeivel nem számolva azt gondolják, hogy ha van 9 haverjuk, tehát 14-e már lehet alapítani egy pártot, találnak egy hangzatos nevet, összeütnek egy hangzatos ö, ilyen deklarációt, ö, ráadásul állítanak jelölteket is, akkor biztos, hogy minden királyuk fog szavazni. Ilyenből mindig van rengeteg, szerintem ez valóban a demokrácia velejárója, ezek el is szoktak hasonlítani, És akkor van a harmadik verzió, ahol süt a történetről, hogy ezeket valakik valamiért megkérték, hogy szálljanak be a ringbe. Jellemzően ezek már előfordultak az ezredfordulón is, és most is. Tehát azért... Az a játék, hogy próbáljunk meg ráindítani brendeket az ellenfelünkre. Ezt És ennek a finanszírozása? A... Hát ebbe én nem látok bele, ebbe leginkább a rendőrségnek kéne belelátnia. Ezt egyébként elkezdte a úgynevezett baloldal már az ezret fordulón, a Fidesz rendkívül jól eltanulta, és nyilván nem biztos, hogy finanszírozák, a fene se tudja, az biztos, hogy legalábbis inspirálják, hogy de valamilyen investigatív magukat. újságíró csapat előkerülhetne, nem, amely kimutatná e, azt, hogy egy konkrét esetben mi hova tart. Annyi csak, hogy én 14 narán, igaz, hogy nem hivatalosan, informálisan, gulyzgérgőnek említettem, hogy szerintem ö, be lehetne zárni könnyedén a kiskapukat, Tehát azzal én egyetértek, hogy van több jelölés. Tehát ennyiben, hogy mondjam, osztom Norrocsic Tibor nézeteit ö, azzal a hogy úgy mondjam, politológusi megállapításával is, hogyha TFT-et egyetértek, hogy a magyar demokráciának 2010 előtt egy komoly tehetétele volt. Ha úgy tetszik, benne van abban a, pak, abban a pakban, amilyen idézte a nemzeti cinizmus rendszerét, hogy iszonyatosan be volt fagyva a politikai rendszer. Erről is volt szó, igen. Nagy, igen, nagyon nehezre lehetett új politikai erőknek betörni a mezőre. De itt szerintem elvétették a súlykot, vagy szándékosan, vagy előre nem látásból, ami egyébként mindig benne van a törvényhozási munkában, mint hiba. Én ezért javasoltam azt, hogy a többes erőlést meg kéne hagyni, limitálni kellene, hogy mondjam, azért ötnél több pártot, hogyha valaki ajánlani akar, azért ott már valami nincsen rendben, szerintem. Tehát egy viszonylag számosabb számba meg kéne határozni. És a mai technológia mellett semmi akadálya annak, hogy tisztán technikailag a kopogtató Tehát az ajánló ív helyett kapjál Fiala János mondjuk öt darab szervént. Ezen rajta van egy azonosító számod, rajta van egy víziál, vagy nem tudom mi a fene, tehát magyarul ami hamisíthatatlanná már teszi. És egyébként pedig, amit én fel nem foghatok, hogyha a bankrendszerben, meg a rendőrségi nyilvántartásokban az aláírásokat ma már nyilván lehet tartani, uh -huh. azonosítani lehet, akkor a választási igazgatásnál ezt még nem lehet megtenni. <coughs> tehát, hogyha neked van... kérdés volt. Okay. Tehát, hogyha te, mint Fiona János magyar állampolgár, kapsz, kapsz öt darab szelvényt januárban, és ezt a szelvényt elosztogathatod, vagy meg is tarthatod, mondhatod azt, hogy nem akarsz senkit ajánlani. Az öt darab szelvénynek van sorszáma, ami visszavezett elád, mint magyar állampolgára, az aláírás, hogy nyilván van tartva, akkor gyakorlatilag a visszailléseknek oké, okay, rendben van, ezt érted, tűnik. de azt áruld el nekem, hogy 2014-ben nem nagyon ment, 2018-ban majd talán jobban megy, ezeknek a pártoknak az anyagi elszámoltatása, amit vagy a kincstár, vagy a nap végez, ez 14-ben, miért nem sikerült, és 18-ban, milyen reményeket Hát A Történt lesznek? egy, egy törvény módosítás, fél évvel ezelőtt, amelyik lehetővé tette azt, hogy amennyiben egy párt nem éri el a most végül is azt hiszem, az volt a kompromisszum a parlamentben, hogy az egy százalékot, akkor fizesse vissza a támogatást. Mert ugye egy negyedik csoportot, én azt gondolom, hogy ez emiatt 18-ra már nem jellemző, de 14 re jellemző volt, elfelejtettünk. Egyébként lehet, hogy most is vannak próbálkozók, akik úgy gondolják, hogy majd valahogy a anyagilag is, meg büntetőjogilag is. Ezek az úgynevezett bizniszpártok, tehát akik... Nem, semmiféle sonda, meg egyenes politikai célral nem rendelkeznek, semmiféle politikai célral nem rendelkeznek, tisztán is egyszerűen csak nyerészkedni akarnak. Azt igen. Szerintem ezt a törvénymódosítást többé kérdésbe kezdeni Amit te ez a sajtóban látsz, nem itt nem ott, hanem általában helyén kezelik a kamupártokat, vagy túl vannak értékelve, vagy nem tudnak velük mit kezdeni, ezért foglalkoznak velük sokat. Úgy vagyok vele, hogy szerintem a Választások, tehát kezdem onnan, hogy abban hajlamos vagyok egyetérteni Navracsics Tiborral, hogy az egy másik véglet, hogyha a rendszer mesterségesen megfolytja a politikai rendszernek a megújuló képességét. Tehát az, hogy vannak próbálkozások, amik adott esetben csúfos kudorcot vallanak, szerintem ez hozzátartozik egy egészségesen működöttük párti demokráciához. A, ö, a politikai, tehát a mandátum eldöntő szerepe szerintem túl van értékelve ezeknek a pártoknak. Ö, tehát induljunk ki abból, hogy mindegyik olyan azért volt elegendő állasztó választópolgár, aki elment szavazni, mert úgy gondolja, hogy el kötelessége, hogy Jó, De, ugye, tete, tete egy de, de De, de, hagyj feljövésbe, tudatosan nem akar parlamenti pártokra szavazni. Vannak ilyen választópolgányok. Mm -hmm. Igen, ez ö, ö, Engedjük már meg nekik, hogy ők is tudjanak érvényesen szavazni. Erre ezt tudom mondani. Kettő, hogy egyszerűen matematikailag is, talán ha egy olyan választókerület volt, ahol hogyha mesterségesen és mechanikusan összeadják a kamupártokra adott szavazatokat, és azt hozzáadják a második helyen végzett számához, akkor az fordított volna. Szerintem egy vagy két mandátum, de mondom még egyszer, ezt nem lehet megtenni mert feltételezzük már a polgártársainkról, hogy tudatosan próbálnak viselkedni, és hogyha nem valamelyik 0-24-ben nyomatott parlamenti pártot akarják választani, ezt tudatosan teszik. Ezzel együtt, amiért nagy probléma a kamupártok, vagy pártok jelenléte, főleg ilyen tömegben, hogy azt hiszem Hajdusszoboszlón 53 an indulnak el, ami nyilvánvalóan az idiotizmus csimbora szója, hogy az egész rendszert lejáratja. Tehát, hogyha valakinek elsősorban érdekelne sürgősen meghozni a, azokat a szigorításokat, amik mederbe terelik a, ezt a történetet, az a Fidesz, tehát a jelenleg kormányzó elit, tehát magát a választási rendszert és a... Ezen keresztül a parlamentáris demokráciát lejáratja. Uh, egy nagyon-nagyon hülye kérdés fog feltenni, talán a kettőnk a leghülyebbet. Ugye te meghatároztad, hogy mi volt talán pozitívnak mondható a magyar labdarúgás életében, hogyha az elmúlt 28 évet veszük, 27-et, 26-ot, tök mindegy, 90 óta, akkor te meg tudnád mondani azt, hogy melyik időszak volt számodra az, amely... Hát ezt most nem tudom fejezni be. Tehát amely, amely, amelyről azt mondtad, hogy tarthatott volna tovább? Hát így, így kormányzati ciklusról én nem mondtam. Nem hogy mondtam volt, azt, a kormányzati ciklusról. Tovább. Én egy időszakról uh, Nem volt így. Most, hogyha alulnézetből kezdő ügyvédként beszélek, akkor azt tudom neked mondani, hogy én 95 be vettem át a diplomámat, uh, 99-ben kezdtem el ügyvédként önállóan dolgozni. És azt tudom neked mondani, hogy nagyjából 95-től 2002-ig, tehát a Horn nagyobb időszaka és az első Orbán kormány volt az az időszak, amikor én kezdő ügyvédként azt érzékeltem, hogy egy olyan gazdasági környezetben mozgok, ahol van perspektíva. Szellemi, Szellemi környezet is ilyen volt? Azt gondolom, hogy igen. Tehát ez durván egy olyan 5-6-7 év. Ja, azt gondolom, hogy nagyjából ez a periódus, tehát ez a 94 től 2002-3-ig, ami, amikor azt lehetett érzékelni, hogy egy tartós, mintha tartósan emelkedő pályára állt volna az ország. De mondom, ez szigorúan alulnézetből. Értettem. E, ami hely üzenetét illeti, ami lassan egy ilyen versé válik, xy-on üzenete elmondja, és akkor megint a legkülönbözőbb interpretációk vannak. <gül> a, itt már Hudmezővásár üzenetében én nem nagyon tudok mit kezdeni, mert ugye azt követően, hogy a polgármester úr nyert, az követően a legkülönbözőbb rémtörténetek vannak beleértve, hogy legutóbb egy tévéfelvétel kapcsán azt is kiderült számúra legalábbis az új nóvum volt, hogy nyakó is mondaná, hogy Tétény, például önszántából úgy gondolta, hogy neki el kell mennie, és tanácsokat kell adnia a Márkizai Péternek, amit én konkrétan frász kaptam, de hál' Istennek nem engem látogatott meg. Tegnap már arról volt szó, hogy mindenkivel diktafonnal beszél. Ugye a jegyző a felszabadította, úgyhogy én már például Húdnezővásárhely üzenetével nem tudok mit kezdeni, mert azzal a péntekkel még tudtam mit kezdeni, de az azt követő napokkal, hetekkel egyre kevésbé. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos nagyon sok dologra vonatkozik. Egyre inkább úgy van, hogy becsukom a szemem, a fülem, csak hogy nem nagyon lehet műsort vezetni, meg élni se. Jó, a dolgok differenciáltak, meg lehet azt mondani, hogy ez az élet, csak nem tudok, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy olyan, mintha az egész országnak lenne valami olyan tehetetlenségi nyomatéka, amivel én nem tudok mit kezdeni, holott a dolog annyira nem bonyolult. hát egy fontos üzenete volt, csak ezt élhetően szándékosan nem akarják észrevenni, meghallani, hogy Hódmezővásár helyen nem egyik vagy másik ellenzéki pártjelölte győzött, hanem Hódmezővásár helyen a hosszú évek alatt kialakult a Jobbközép Fidesz KDMP oldalon belül egy sértett réteg, és ennek egyik képviselője mögé álltak be a szemente Igen, hát én nem véletlen mondtam folyamatosan a hallgatóimnak azt, hogy én egyébként képes lennék a Fideszből. De egy... figyelj, de ez országosan nem működik. Jó, Tehát, de ott ö... ö... megmaradva, amiről te beszélsz. Ö... Egy dolgot, én egy, egy dolgot látok ebből tanulságosnak országosan. Nem azt, amit itt néhány ilyen marha jött ezzel, hogy akkor szerezzünk még 105 márkizai Pétert, hanem nagyon egyszerű választást ellenzék akkor tud nyerni, hogyha meghatározott számú kormánypárti szavazót még győz arról, hogy jó, ő jobban nekem Nem fog veled vitatkozni. Azért. E tekintetben ugye nagyon hosszú ideig én bizakodtam abban, hogy a Fidesz osztódással szaporodik, de hát erre nagyon kevés esély volt. De az, ugye... ami helyen van, az maradjunk abban, hogy egy helyi sajátosság most ebben mélyebben nem belemenve. Én ezt értem, csak azt mondom neked, hogy maga a Fidesz, mint párt, mert a KDNP-vel én nem számolok, elnézést kérek tőlük. Pedig vásárhelyen lehetne számolni. Oké, okay, rendben, akkor helyen számolok, tehát potenciálisan bennük van az az erő ami egyébként képesé tenni őket, a nemzeti cinizmus rendszerét lebontani, és a nemzeti együttműködés rendszerét pedig operatívan működtetni. Csak ez az erő, ez valamiért nem tud úrrá lenni azon a kérgen, amely egyébként rajtuk varasodott az elmúlt időben Orbán Viktor személy által. Ez egy franchise rendszer lett 2003 után. Hát Orbán nem Viktor, egyszerűen. Egy franchise rendszerből ki lehet válni, ebből a rendszerből kíván. nagyon rád. Ez egy nagyon bonyolult hűbéri Erről beszélek? Rendszer. Erről beszélek? A franchise rendszer, András, és a hűbéri rendszer az nem ugyanaz? -e -e hát nézd, miután a franchise rendszerben is érdekelté vannak existentialisation téve a partnerek, és sokat... Jó, csak beszélek, azt nem értem, érted, hogy a morájukat hát. hol hagyják? nem feltétlenül kérdőjelezném meg mindenkinek a moráját, aki ott van, mert nagyon sok olyan figyelhessen azért. Volt alkalmam az elmúlt években beszélgetni. Én nem azt mondtam, hogy nincs. Szerintem, neked is, szerintem neked is. A jelenségekkel kapcsolatos kritika hiányol. Aki kritizálja a jelenségeket, viszont hoz egy olyan morális döntést, hogy adott esetben most sem a magam véleményem, amit mondom természetesen hogy az ország olyan veszélyben volt mondjuk 2010-ben pénzügyileg, vagy olyan Mi? veszélybe került 2015-ben Lázsd migrációs válság, hogy abból az egyetlen üdvözítő és kivezető utat úgy hívják, hogy Orbán Viktor most nagyon csúnyán lehet De nincs mindig, mindig ilyen helyzet, helyzet. néha a nap. Tehát amikor tegnap azt hallgattam a Bayer show ami egy nagyon érdekes műsornév, de tudomásul veszem, az a név, hogy Bayer show, és ott volt Lázár János vendégként. Nyomogattam a tévét, borzasztó állapotban voltam, de ugye hát én most kampányüzemmódban vagyok és ebben kitartok, remélem a végéig nem hallok meg, elmondhatom, hogy megtettem mindent, amit megkövetelt a haza. És amikor Lázár János, aki egyébként Különböző okokból is én ezt soha se tagadtam személyében, közel áll hozzám, ami nem azt jelenti, hogy megáll, egy szobrot csináltam róla, ami nem ledönthető, de nem csináltam róla a szobrot, így ezt a ledöntenem se kell. De amikor elmondta, hogy most eljött az együttműködés ideje Hódmező és nem lenne jó, ha egyébként harc lenne, mert harcban nem lehet értékeket alkotni, akkor hirtelen arra gondoltam, hogy hogyan lehet szétválasztani Hódmező meg az országot, ezt az országot, ahol permanensen csata dúl, mert egyébként Orbán Viktor így tudja értelmezni a Napjait, és ebben egy nagyon fontos ágens Lázár János. Úgyhogy azért Lázár Jánosnak egy valamilyen módon beakadt, mert képes olyasmit mondani, ami helyen elvileg állna, de az országban nem, vagy fordítva, és ez ebben a formában nem stimmel. Hát én meg azt láttam, hogy jó néhány olyan Lázár János van a szerte az országban, aki valóban, akár még őszintén is azt gondolja, hogy a szüke pátriájában, Városában, akkor is, hogyha éppen nem a fidesz Fidesznél van a vezénylőpálca, együttműködésre van szükség, és valóban együtt is működnek olykor ellenzéki pártokkal, miközben teljesen természetesnek veszik a háborús állapotot az országos politikában. Milyen volt a könyv bemutató? De, izgalmas, mert hát, ugye én kifejezetten a Robin Robert Benedek kérésére meg miatt vettem részt, meg ugye írtam neki előszót még a magába a könyvbe. mentem el, de hát én legalább egy éve, hanem nem régebb óta nem, nem voltam lmp közegben, vagy, vagy, vagy ilyen. És milyen más, volt? Nem. Érdekes volt, nyilván mind a ketten igyekeztünk lekerekíteni a mondatainkat, hogy itt kampányidőszakban, -e, hogy hullámokat verjünk. Uh -huh. Valamiről te is akarsz -e beszélgetni velem, amit én nem említettem, azért van számos dolog, amiről lehet beszélgetni. Te, bár, bármiről, ezt megbeszéltük. Jó, csak most azt kérdezem, hogy te akarsz -e valamit említeni, eddig én adogattam. Hát most így hirtelen reggeli egy így kapás erre nem készültem, ne haragult. Témát ajánljak neked, hogy fölcserél a szerepek. Rendben van, akkor elköszönök, jövő héten. Jó, Köszönöm oké, szépen, oké. Siffer Andrást hallották. Molly! Este fél nagyon messziről jött ember, ennyi mondandó maradt. Aztán jön Szigetvári Viktor, Karácsony Gergely, Kemencsi Lajos és Bácskai János ma. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ebben az üzemmódban a maival együtt, 21 a mai nélkül már csak 20 alkalommal. Mi lesz utána nem tudom, azt sem tudom, hogy mi lesz alatta. Lassan azt is elfelejtem, hogy mi volt tegnap. Reggel lát. Szigetvári Viktorral folytatom reggeli reggeli álmokfutásomat. Jó reggelt, mit Semmi, hát figyelj, ez a kampányüzemmód, ez nekem teljesen bejött, de be nincsen reggel, be nincsen délben, ebben nincsen este, be nincsen hétfő, nincsen ked, nincsen szerda. Pénteken egy kicsit tönkre megyek, aztán, hogy vasárnap este, hogy megpróbálok magamhoz térni, ez tegnap nem sikerült, de hétfő reggel valamelyest feltámadtam, mint Fönix Madár, hogy mennyi ideig tart, nem tudom, de ez valami borzasztó. Szerintem ez része a, a, a dolognak, én nem látok ebben borzasztó, de megértem, hogyha fárasz de nem talált borzasztónak. A haza szempontjából borzasztónak találom. Az hát, hogyha a haza szempontjából borzasztó, akkor mi lehet más szempont? Persze, csak abban a formában nem borzasztó, hogy ez része az életnek. tehát Ez nem része az életnek. ahogyan a dili vonatra fölült a Fidesz, és most már igaz mondataik még csak nyomokba Na, az életben a választáson kívül máshol ilyen mód nincsen. Egy filmnek a bemutatójánál van kampányt, ott nem hozudnak össze-vissza a filmről nem akarják lerángatni a többi filmet, hogy ezt nézzék meg, mert a többi az ritka szahar. Itt van előttem például ez a, ez a, ez a, ez a, ez a Csepeli hírmondó. Tehát legalább azt mondaná német, Szilárd, szintén ő is egy ilyen álmokfutásban van, mint én, csak egy másik irányba. hogy hát elnézés sajnálja. Na, nem mond senki. Sőt, le van szaharva a kurja határozata is. Így van, ugye azt azért fontos tudni Magyarországon, hogy a kúria jogerős választási határozatait azért még be is szokták tartani. Tehát például mondok egy példát, 2014-ben Brown Robert barátommal elértük, hogy a TV2-ről, akkori TV2-ről lekerüljenek a kormányzati propaganda hirdetések, fel sem merült, hogy utána a kormány ezt leadná, miközben a fószorgyóró értelmében végrehajtást a én nem, nem gondoltam, hogy a, a csepeti hírmódot összegyűjtik és bezúzzák, de hogy valaki azt mondja, hogy egy bocsánat leste futottam miatt. Ennél rosszabb történt, János, ennél rosszabb történt, mert nem, hogy nem kértek bocsánatot, más nem is várnám, hanem azóta újra kinyomtatták ezt a újságot, már hogy egy újabb lapszámot. Természetesen ugyanúgy, mind a tizen, akárhány oldalán, a német szilárddal és minimális korrektséggel sem a Szabó vagy akár hogy méltányos legyek a más ellenzéki előzők irányában, azóta Szabó újra az illetékes választási szervekhez fordul, csak hát, hogy azt tudni kell, hogy ilyenkor újra a helyi választási bizottságnál kell kezdeni, aztán a Nemzeti Választási Bizottságra, mm. és utána megy a kúriára. Ez nagyon a fontos férdezmet... egyébként, amit mondasz, hiszen egyébként, amit a kúria mond, az közben két másik szervezetnek a kritikáját is megfogalmazza. Én nem szeretném, ha a Nemzeti Választási Bizottság meg szaggatná a ruháját. De a részéről se tapasztaltam azt, hogy olyan nagyon bűnbánóak lettek volna. Azért másik kérdés, hogyha megkérdeznéd tőlem, hogy Patyi Andrásnak mit kellett volna mondania, nem tudom. Én minden esetre egy dologban már tudom, hogy nem cselekedtem megfelelően, nem rontottam, de valamit kihagytam e, a civil és az ügyben már korrekciót is alkalmaztam, miután valaki küldött egy e-mailt, már vissza is jelzett az illető, hogy nagyon nagyvonalú voltam, bár ne kellett volna nagyvonalúnak lennem, és elmondtam volna azt, amit ő egyébként az orromra húzott. De itt e ezek, ezek az események, ezek mind kimaradnak. Mondjak egy példát, ahol hála végre az MVB, amelyet politikai lapon dönt, sajnos most végre egyszer korrektüriált, az együgy, amit az együtt kezdeményezett, az a Simonka György és a Békés-megyei gyerekeknek osztogatott pólók az OB-ban. Itt meg egy pillanatra, mert ez egy Igen. nagyon érdekes dolog, mert... Hogy káss, mert csak azt akarom mondani, hogy ott az MVB úgy döntött, ahogy szerintem kellene... Itt maradok, itt maradok, nem megyek Igen, sehova, uh, mert liberális barátaim, liberális barátaink, Megfelelő rész aláhúzandó, teljesen kiakadtak egyébként, hiszen ők azt mondták, hogy ilyen korábban is mindenhol előfordult. Volt, aki a 16. századig elment, akkor, hogy akkor megkeresem a kezdhelyi bejegyzését, ez aztán a nyári Krisztián is csatlakozott, is meg annyi más, akik azt mondták, hogy ez teljesen fölösleges, gyerekeket mindenhol használtak, szálljanak már erről a témáról, ez nem annyira fontos. És akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy egy és ugyanarról abban a szellemi holdudvarban, ahova én valóban tartoztam, vagy szeretem, Na de soha se vettek föl, most nem is biztos, hogy baj, ott mennyire különböző féleképpen gondolkodnak ugyanarról, mondjuk te és a keszthelyi, mert ezért ti egyakol voltatok. Olvasanak a nem, én Nem, nekem van egy hibám, hogy én nem használom a Facebookot magán kommunikációra, nincs magánprofilom. Kikeressem neked? Kérlek ne, kérlek ne, tudom képzelni. Becsuktad a szemed, jó rendben van. Oké, rendben hát, én az andrás kedvelem, meg a Nyári Krisztiánt is. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen világos a helyzet. Vannak gyerekek, akiket katolikus, nem katolikus, jobb és baloldali politikától teljesen elvonult szülők bevisznek reggel az óviba, hogy utána délután őket átvegyék, közben játszanak, futkossanak és nem tudom, még étkezni is tudjanak. Ebben nem tartozik bele, hogy egy országgyűlési képviselő kampánycélúket felhasználja, még akkor sem, hogyha mint Úrbuda esetleg nyilatkozatot iratnak alá a szülőkkel, hogy képük megjelenhet, ha nem tudom én melyik újságban, ugye volt erre is példa. Ez szerintem egy teljesen tiszta jogi helyzet, és a szülők egyébként önként pártrendezvényre elviszik a gyereküket. Én nekem ez egyébként belefér, van, akit sokot szokott zavarni, azt szerintem egy teljesen más helyzet, akkor én tőlem túl is állhatnak Simonka Györgyel, de itt nem ez történt. És egy nagyon fontos dolog az, hogy esetleg egy település polgármestere átad, egy iskolát átad, egy óvodát, olyan valóban a világvilág világ azóta volt kampányban, akár országgyűlési képviselő ott parádészhat, de ennél sokkal több történt itt a gyerekeknek, egy sokkal Egyértelmű, hogy. Figyelj, a, a te kedvednek külön mert kértél rá, ezért megtaláltam kezdhelyi András bejegyzését, de csak azért, mert nagyon ragaszkodtál hozzá. Azt a március 5-én 23-ra 17 perc, biztos nem tud aludni. Én nem értem ezt a nagy felháborodást, amit a úgynevezett modern politika van, minden rendőrséggó politikus szívesen fotózkodik gyerekekkel, bal és jobb oldalon egyaránt, mint hogy például egyenruhásokkal és híres sportolókkal is. Nem túl bonyolult kampányeszköz, bár nyilvánvalóan több munkát igényel egy ilyen esemény előkészítése, mint a lelkes rajongókkal való okay. fotózkodás írja. Igen, csak közintézményben, tehát az más dolog, hogy Fióla János magány hogyan megy el valahova, hogyan viszi el oda, ha lenne kiskorú gyermeked, és egy más dolog az, hogyha a temek kérdezésem nélkül a ovodában óvodában tartózkodó gyerekedvel, mit csinál egy politikus, és itt az a probléma. Értem, rendben van, a teljes üzéssorozatot nem fogom felolvasni mm -hmm. onnan, de esetleg nagyon sajátságos. Um... Figyelj, ugye a kérdeztem a Schiffertől nem sokkal nyolc óra előtt, hogy Igen. én állandóan adogattam, ő nincs kedve és mondta, hogy most nincs erre felkészülve. Most 8 óra 10 perc van, azt kérdezem tőled, hogy annyi hülyeséget szoktam kérdezni, van-e olyan dolog, amiről te beszélgetnél velem, téve, hogy nincs is kérdése, csak el akarod mondani. Tele vagyok témával, tehát annyi papírlaf van előtte, mint igen a csillag. A szokás az... tá jobban föl vagy törögve, tehát meglep, de nekem van egy téma. Egyrészt nem vagyok fölpörögve, másrészt azt és meg, hogyha nem szedem össze magam, akkor olyan mértékben utálom azt, ami van, hogy borongani meg nincs kedvem. Tehát én ezt valami kibabrált módon utálom, ami itt van. Örülj a tavasznak, 20 fok van, jól élünk, és minden rendben van. Én azt tudom neked mondani, hogy. Örülök a tavasznak, a, a... de küzdök a hagyják ellen. Igen. Egyébként sajnálom, egy kicsit nem beszéltél Andrással, hogy én nem tudtam odaérni a székely menetre. Mert nem, erről nem voltam. Mindegy, csak mert én beszéljem az Andrásról, hogy elment oda, én csak azért nem voltam, mert vidéki kampányon voltam, és a ősök terén volt egy kiállás a székek törekvéseim mellett. Ez csak egy zárója. Láttam, az András ott még beszédet is mondott kapott is érte hideget, meleget, azt hiszem indokolatlanul, de nem ezt akartam mondani. Én, ha már van, meg hétfő, én azért arról szeretnék beszélni, hogy egyre inkább terjed az az állítás, ami úgy fogalmazható meg egy mondatban, hogy ha a jobbikkal nincsen semmiféle ellenzéki együttműködés, akkor már bármiféle ellenzéki együttműködés semmit sem ér, mert akkor a Fidesz nem győzhető lett. Ezt a hétvégén a Momentum is és az LMP is elmondta, és azt tudom neked mondani, János, hogy ez egy súlyosan hibás állítás, és szerintem nagyon felelőtlen, Nem mégis Én ezt már rég nem hiszem el, figyelj. Pontosan ebből, hát egészet, te figyelj, az elmúlt heteket figyelem, akkor a politikusok, Biztos volt folyamat, amit most nekem ki kéne elemezni, egy és ugyanazon dologról a legkülönbözőbb dolgokat mondták, miközben nem azt mondták, hogy egyébként van egy evolúció, aminek a folyamán dolgok átalakulnak, és ki tudja, mi lesz ebből, hanem leszögezték azt, hogy nem, nem, soha, aztán azt mondták, hogy talán, mégis. Figyelj, én ezzel nem akarhatnék mit kezdeni, de a végén mindenkit letakarítanék a pályáról. Jó, csak János az a baj, hogy húdmözővásárhelynek az a tanulsága, hogy persze lehet, hogy a vidéki es vállaltókeretekben igenis együtt kell működni a jobbikkal. Én ebben korábbi igazságomat még akár hajlandó lennék felülvizsgálni, hogyha a jobbik egyébként erre hajlandó lenne, de nem hajlandó, nem, hogy a maga részéről rugalmasabbá váljon. De azt kulcsfontosságonak tartom, hogy Budapesten és a megyei városok egy jelentős részébe beleértve egyébként még a Pest megyei agglomerációt, Szigetszentmiklóstól, ott mind olyan választókertek vannak, ahol á, a jobbikkal nem kell együtt működni ahhoz, hogy az ellenzéknek többsége legyen, és ebben az ügyben, hogyha akár, és most direkt nem együttes politikusokat fogok mondani, ha gyulával szemben Budafokon Buda tétény, új Budán, állva marad egy lnp egy Momentumon. De én nem értelek téged. Figyelj, a dolog arról szól, hogy nekik valójában annyira nem fontos, hogy ne nyerjen a Fidesz. Mi ebben de jár, a az Isten szerelmére, ebben, most akkor kivételesen én hadd az, aki kiborulok ebben. Az Isten szerelmére már. Itt van egy történelmi lehetőség, hogy de nem vitatkozom vele, csak ezen én húzom fel magam. 2018-ban senki nem hitte volna, kiröhögtek engem még két hónappal ezelőtt is, de másokat is, akik azt mondták, mondjuk, mint török Gábor, hogy nem magamat idézzem, hogy igenis a fidesz kisebbségbe szorítható. Itt van egy történelmi lehetőség, adott egy reményt, hódmezővásár utáni helyzet, és közben eljátszuk még azt is, hogy azokon a területeken, ahol a jobbik nélkül lehetne győzni, ott nem próbálunk meggyőzni, és ebben lenne helye momentumosnak, lenne helye elemzésnek. Isten le, legyen benne helye együttesnek, emessi. Is, és Dékásnak is, de ebben semmi nem történik. Ehelyett egy teljesen nyerhető helyzetben az ellenzék önzésből legyártja a Fidesznek a kétharmadot. Mert tévedés ne essék. Hogyha a végén az lesz, hogy Szentendrén is egymással szemben indulok, Cseppelen is egymással szemben indulok. Ugye indulunk, az a, a belvárosról van szó, igen. Igen. most abból is, de, de én még tényleg, hogy nem mondják, hogy az együtt fele hajlik a kezem. Mi ebben az ügyben egy tisztességes liberális kampányt csinálunk, remélem sikerül a dolog. Engem. Hogy mondjam, nyugalommal tölt el, miközben minket mindig lenéznek, hogy még Dunói városban is, ahol nekünk éppen pont nem olyan erős a szervezetünk, 3%-ot mérnek nekünk reprezentatív kutatásokban, bőven megcsinálta az 5%, tisztelettel mondom a leadott szavazatok szintjén, de nem ez a lényeg, János. Ez a választás az egyéni körzetekbe dől el, és azt kell hallgatnom, hogy Tóth Zoltán, majd akkor nem lép vissza a Bernadett javára, de a másik oldalon az LNP nem hajlandó, nem tudom én Varjú László javára visszalépni, miközben mind a kettő pártnak lesz frakciója, mind a kettő egyébként a maga politikáját tudja folytatni, de mi az isten fog az érni, hogyha a Fidesznek megint lesz 55 a de egyébként ha így folytatják és sehol nem lépnek egymás javára vissza, és ráfogják ezt a jobbikra, akkor még kétharmada is lesz a Fidesznek. Ugyanez, ugyanez Ugyanezt mondom a maga módján, csak más szavakkal. <gül> nem cuki vagy, hogy most te vagy kimér, de én ezen... Nem egyáltalán, nem, egyáltalán nem, egyáltalán nem. Tudod, témet. János, én egy olyan választóközetben indulok, direkt kijöttem erről a budapesti belvilágról, ahol... Tudom, sárbogát. ahol sárbogát. azért, mert a családom kisapostagról szármadik. Bárki úrra fújom. Egyik, bárki vég... fejezem. Köszönöm. Egyik vége a közöttnek a Dunánál van, a másik tudom, a, a Malatonnál. Ennyi, minden. Kívülra fújom. János, én a közöttben voltam egész szombaton. Most tudom. neked. És csak azt akarom neked mondani, az emberek nem hülyék. Ott van egy többször helyben vereséget szenvedett, de egyébként tisztességes jobbikos jelölt, van egy, igazából nem túl karakteres, de tisztességes bántani nem akarom. Dékás jelölt. A két megye városban, a megyében Fehérváros, meg városban két egyébként tök jó Dékás jelölt van, akinek a javára mi visszaléptünk. mert az egyik őkkel a Székesfehérvárban kifejezetten jobban, vagyok, megyek neki kampányolni. Fidest Varga hívják, jól mondom. Tessék. Varga Gábor, a Fideszes. Fennállunk Orga Gábor a Fideszes, Igen, aki a leghíresebb az ügye az az volt a ciklusban, hogy nyúl kett vettek. Oké, okay, most felkérlek téged, hogy léces, alkos meg, Szigetvár Viktor, mi fog történni Sárbogárt körzetében április 8-ai című nagyoperának az előadására? Mondd meg, hogy szerinted jós lennél, ma 2018. március 12-e hétfő van, és egy perccel múlott 9. Szerinted mi fog lezajlani abban a választókerületben, ahol te intusz? Két lehetőséget látok. Egyrészt egymás lábára lépnek a pártok, megmaradálva a DK-s az NMP-s jelölt, és akkor biztos olyan hogy Varga Gábor uh, behúzza ezt a mandátumot 37,5 nyi leadott szállodott százalékkal, de van egy másik lehetőség is, én ezért dolgozom. Kizártnak tartom, hogy a jobbikos kollega visszalépje, mert a jobbik ebben nagyon megvetette a lábát, így a jobbik se tudok visszalépni, hiszen nem adnak cserébe sehol semmit. Én azt gondolom, hogy egy tapolcai helyzet előállhat. Ugye a tapolcai helyzet az arról szólt, Ajka Sűnek tapolcai választókerületben, ahogy egy közepes jobbikos jelölt egy rossz baloldali jelöltet szemben csinált 35%-ot, a fideszes jelölt csinált 34 et és mellette egy baloldali jelölt csinált 26%-ot egy olyan választókeretben, amely az ország 10 legjobboldali választókeret. A sárbogár csak egy hajszállal jobb nála, ha nagyon belemegyünk, azért picit baloldalabb. Okay, Aki mi, mi fog történni? A jobbik esetében, mert hát, a jobbik hát, verzió esetében. Az én, mondjam, az én, én azért csinálom ezt a munkát, mert szerintem egy ilyen teretben is meg lehet verni a fidesz meg a jobbikot, pedig úgy, hogy 35%-ot össze kell szednie a maga világában. Ki kinek a javára De... kéne, hogy visszavonuljon? Ha most egyértelműen, mert én mm, hangzik, amit én mondok, mert ebben szerintem talán én vagyok a legerősebb jelölt de ha engem meggyőzne valaki, hogy a legerősebb, akkor az ő javára visszalépnék természetesen, mert a Fidesz és a Jobbikot ebben a közben, ha valaki 35%-ot elér, Momentum, megér, legyen, Momentán le. hányan vagytok? Van a Jobbik, van a Fidesz, vagy hát te, ha, van ha a DK? Ha itt akarnék lenne, akkor 25-en vagyunk körülbelül, van <gül> még pár. Erről beszélgettem a Csifferrel hosszasan, meg a Navracsicson is beszéltem hosszasan. Valamire magát adó párt, anélkül, hogy megaláznánk a többieket, hány van? Hát, hogyha korek lehetek, akkor van egy Jobbikos jelölt, egy Fideszes Igen. jelölt, egy DK-s jelölt, egy lmp és vagyok én ötlen, okay. itt a Momentum akkor, nem Oké, okay, rendben van, akkor vegyük ki ebből a Jobbikot, és vegyük ki a fidesz kdmp t a többi, a többi Igen. három talán, LMP együtt, eh, DK, eh, mi fog történni? Hát én minden erőfeszítést megteszek, hogy legyen erről egyeztetés, még Gyurcsány Ferencről is beszéltem, erről egyelőre elzárkóznak miközben mi támogatjuk a DK-nak a jelentkeit. Mennyi időtök van? Sok. Politikai szerintem mind sok, János. A helyi reményt, hogyha eljátszák ezek a pármok... értesz, hát ahhoz, hogy még ez a szituáció meglegyen, ahhoz még sok idő van, tehát azt még az utolsó pillanatban is meg lehet nem tenni. Vissza, hát jogilag... A nép, ha ezzel szembesül, oh. ott a helyszínen, az, az egy megfelelő vagy azért nem ártana, hogyha a nép erről hamarabb tudna? Én azt gondolom, hogy húsvétig erről a népnek tudnia kell lepésen. Ugye a húsvét van egy héttel a választás előtt, most csak úgy Igen. Mi fogunk beszélni, húsvét hétfőn nem, de én már néztem azt, kerestem Igen. már neked helyet azon a héten, mint min min min egy egyre sűrűbbek lesznek a napok, uh, ha, se baj. Ezért akartam ezt az egészet csinálni. Végül is sikerült mind a kejfeljelenség, mind a civil rádiót felraknom a térképre, hogy ez jó-e vagy sem. Ezt majd mindenki eldönti a maga módja, minden esetre ez az erőfeszítésem sikerrel járt. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted azon a héten kedden, vagy szerdán, amikor beszélünk, Igen. akkor te pozitív fejleményekről fogsz-e tudni beszámolni? Reménykedem benne, János. Azt tudom mondani, hogy reménykedem benne. Nem tudok mást mondani. Ha nem teszik meg, akkor. Rendben, ha tételezzük vagyok, hogy megtörténik, abban az esetben mit feltételez el, hogy sikerülhet? Vagy sikerülni fog? Én abban teljesen biztos vagyok, hogy ha Jobbik ki is maradna, de az LMT Momentum együtt, MSZP, DK, 30-40 választó meg tudná Nem, nem ne, a... csak a tiédnél maradtunk. Egy, egy, a, ja, csak nálunk? a tiédről van Akkor én akkor megnyomom az utolsó heti kampányt, és mindent elköltök annak érdekében, hogy bebizonyítsam a jobbikos szavazók számára is hogy mivel mögöttem összeállt egy szélesebb együttműködés, én tudom legyőzni Valka Gábort, megnyomom a kampányt a körzet déli végén, ami balosabb hagyomány, mert mindenki vagy vas munkás volt, vagy papírgyári munkás. Dunajvárosba csak kiköltöztek, és oda tartoznak, és egyébként a sárba kampányt kampányt intenzívabbítettem. Ott mi ]ítettem. foglalkoztatja a népet? Egyrészt nagyon elegük van a feudális a nem tudom, piránkó. hogy mi az, hogy feudális. Miből van elegük? Magyarul? Miből? korrupcióval van elegyük rános, Én akkor, hallottam hogy... a hétvégén egy elképesztő plegykát, amit itt nem fogok elmondani, mert ugye azt igen? nem mondhatom el, amely Orbán Viktor lányával, Tiborc Istvánnal és az apával Orbán Viktorral volt kapcsolatos. Ezt a plegykát te is hallottad? Hát most így azért... Nem, de hát akkor most kivesznek az adást. A, a, Várják, kivesznek évidől. az adásból, elmondom neked. Jó, csak így adáson igen. kívül. <láthatosal> oh. Ne ezek szerint akkor te is hallottál róla. Most ha ez igaz, akkor azért nem írnak róla, ha meg nem igaz, akkor természetesen nem írnak róla. Ez így van, vagy, vagy most te foglalkozunk tovább? Hogy bár Orbán Viktorék rendszeresen túrkán a politikai ellenfelék nadrágjába, az ellenzéki érzelmű vagy független sajtól korrektül jár el, hogy ezekről nem ír. Pont. A Direct 36-ot olvastál a 444-en? Ha szabad mondanom, még valamennyire forrása szabad. is voltam a cikknek. Azt kérdezem tőled, tehát visszatérünk oda a feudális, tehát, hogy mi, mi konkrétan az, ami zavarja ott az embereket. Az Van egy báncsak. másik dolog, ami zavarja az ottani embereket, alapvetően a déli részen az zavarja, hogy Valgagában nem tekinti azt a körzet részének, mert ugye az hagyományosan az a körzet, az mindig enyigről, meg sármagáról szól. Az a része az nyilván egy részben mezőgazdasági, résztben a területről, az ipar elsorva. Rengeteg ember napi szinten ingázik ki Veszprémbe vára meglepő módon emiatt maga a munkanélkülség nem olyan nagy, csak helyben élő munkát nem lehet nagyon találni, infrastruktúrafejlesztés érdemben nem történt, és van ez az egész rendszer, amelyben megszunyegetik a polgármestereket és hasonló dolgok, amik tőlük nekik elegük van. Azt a fajta dühöt, amely a Lázár János világ egyes lágazásaival szemben ma vásárhelyen van, ezt itt is lehet érezni. Pont. Ez nem annyira jó módú vidék, mint Veszprém megyének és Fejér megyének az északi része, és mondjuk... Látják, hogy felcsút, miközben semmi okán itt sokkal több pénzt kapjon. Nyilván 100 ezer több fejlesztési forrást kapott, mint Sárvogár vagy egyénink. A Rombert vajon mi lehet hogy vagy ez lényegtelen? Én azok közé tartozom, aki tényleg ismerem a Ron, bár több években nem beszéltem, és én őt egy jó szakembernek tartom. Ez tök jó, de mi történt vele? A tényinformáció nincsen, ezért nem vagyok ebben alkalmas nyilatkozó. Én egyet tudok. Berbernek minden erénye mellett van egy olyan hibája, hogy néha nem tudom máshogy mondani, behisztizik. Én magam tudok olyan kampányról, ahol ő kiszállt a vége előtt többször, meg visszajött maga az NSZP-vel való együttműködés, és ilyen volt 2001-2002, vagy volt, hogy hetekre elment. Ez emberi alkat azt mondom, hogy nem túl professzionális. Én konkrétan volt olyan helyzet, hogy Bukarestben éltem, és egy másik pártnak adtam tanácsot Romániában, román pártnak, önkormányzati kampányban, és Róna túloldalon egy másik jelöltnek egyébként győztek. Megvertek minket, dolgozott, és ott is az volt a hír a román sajtóban jó pár évvel ezelőtt, hogy Ron az utolsó hetek előtt ott hagyta azt a kampányt, aztán később visszatért. Semmi kár nincsen bennem, örül a sok hazugság terjed a magyar nyilvánosságnak a jobboldali részén. Ez nem foglalkozott közösséggel. Azért mondom, hogy azoktól meg kellett védenem. Én egyébként sajnálom, mert szerintem az lnp egy professzionális tanácsadó jót tesz. Szerintem egyébként az LNP-nek nem tanácsadói problémája van ebben, hanem a politikai stratégiát követik, hogy nem lépnek vissza sehol, csak arra javatkozva, mert a jobbik nem lép vissza másut, akkor a Fidesz közébe a Legutott két harmadók. Legutóbb szélberedet rendőr, meg, meg, megüzente, hogy akkor halló. most itt mondtam, hogy halló. szél... Halló, halló, halló. Most, most, most hallok, most hallok, bocsás. Hirtelen, lassabban teljed a hangom. hogy uh, Szélberedet megüzente, hogy mindenki mindenhonnan lépjen vissza, egyébként, hogyha nem lesz ebben megegyezés, akkor valójuk se lépnek. De most bocsánat, János, értsük pontosan, amit Szél Bernadett mondott. Szél Bernadett valójában azt mondta, hogy ha a Jobbik nem lép vissza valahol, akkor ő nem lép vissza sehol a dk ezt, ezt az nszp Jó, de ez egy olyan stratégia, amely Budapesten, a megyei városok egy döntő részében, Szegettől Győrön át, Fehérváron keresztül Pécsig, mert Pécsen ebből az következik, hogy ha a Jobbik nem lép vissza a javára, akkor keresztes Loránd Elem és egyébként tisztességes politikus sem lép vissza. Márpedig más gond nélkül megnyerni azt a körzetet, hogyha az LNP... Ja, csak tisztalé... azt el nekem, még van 20 nap. Nem, nem igaz, válja. nem Még válja. több is. Nem, nem, nem, nem, nem. Műsorilag, hál' Istennek, nem ugye húsz nap, igen, a, igen. A, de az már nem, akkor 5, 5, 15, 15 nap van még a kejfei acsi igen. számára a kampányból. Én most erről beszéllek minden nap négy órán vagy három órán keresztül, hogy visszaléptek, nem léptek vissza, Tudom. János, visszaugornék, János, visszaugornék a kérdésre, hogy mi foglalkoztatja az embereket Sárba Gárdon. Nem termék és én a Hajde. Penny szórólapoztam nél János, azt tudom nekem mondani, nem volt olyan ember, aki velem szóba elegyedett. Legyen bár jobbikos, legyen bár kiábrándult Fideszes, vagy esetleg nekem szurkoló baloldali liberális választó, pedagógus vagy ügyvéd, aki ne azt mondta volna. Szigetvári az Isten szerelmére. Maguk csináljanak már valamit, hogy visszalépések legyenek, mert különben nem fogok elmenni. Ezt mondta a bicikliét dolog közmunkás, és ezt mondta az a vállalkozó, aki egyébként a térség összes elektronikai cégének... De most ezt fújam, Sárbogárdon csak interneten hallgatnak, de most ezt kell nekem fújnom három órán keresztül. Ezt Én a, a, műsorodat a műsorodat nem szerkeszteném, János. Én csak arra válaszolok, hogy szerintem mi az, ami az embereket, Node plánát után foglalkoztatja. Mert visszajött a remény arról, hogy picit lehet jobb ez az ország, szerintem meg lehet őket billenteni. ez nem önszél, igenis van az ellenzéknek programja, nem lenne nagyobb baj ebből az országból, hogyha lenne egy kisességi kormány, amelyben kiírne egy új választást, de biztosan mondom, hogy ez Szüget, a hogy a, pártok... a kormánypártok és a Sajtója az ugye azt sugallja, hogy ez az átmeneti állapot, ez maga lesz a szörnyűség. Tehát ez ugye úgy van beállítva, mint a stabilitás ellentéte. Ezt kécsegtelen ezt teszik, és Magyarországon nem is volt ilyen a rendszerváltás óta, hiszen mindig négy évente voltak választások, és mindig négy évente többségi kormány alakult, hol emilyen, hol amolyan, -e, de teljes félreért. És én azt gondolom, lehet, hogy az én les hülye hangzik, hogyha lenne egy 40%-i parlamenti mandátum a baloldali liberális és zöld pártoknak, és három-négy ügyben oktatási rendszer egészségügy, meg választási törvénykezésnek a környezetében, ami szeles törvényen, módosítható közmédia, plakátok, abba belenyúlna Jobbikkal közösen egy kormány, és utána kiírna szeptemberre a választást egy picit tisztességesen szeltételrendszerben, és közben Orbán Viktor meg Tombolna, kitértek el ebben az országban, alkotmányosan egy köztárságjárnak hivatalba létel mellett, már pedig az Ádár János lesz, ki más, működik az ország, a villany föl lesz vagy a villany jön majd a vezetékből a gáz kijön, a gázcsőből és egyébként benzint is lehet kapni a benzinkutakon és a pedagógusoknak ugyanúgy kifognak kizetni. Megint kivesznek az nélkét. adásból valamit elmesélek neked, aztán eldöntheted, hogy akarsz erre reagálni, ez valami új eleme lesz a mai műsornak. Yes, y'all could've yes, like be it. it. You can either dance or just have a seat. And listen to the way it What I have to A different kind of rapper like a dialogue and say To all the party people that enjoy good with the info, info. When it come to rockin' parties, I am a link Maniac, great for you on my dance. Aztán majd lesz egy olyan műsor, amit egyáltalán nem lesz hallható, csak kizárólag a telefonon adáson kívül beszélgetek az emberekkel. Ugye Komárombi Zsoltán sajátságos módon hagyta el uh, a az együttet most feltűnt ö, az árnyék kormányában ö, Karácsony Gergelynek, miközben az embernek időnként olyan benyomása támadt már, mint konkrétan nekem, hogy ő valójában mindenhova elmenne képviselőnek, de egyelőre képviselőnek senki se akarta. Te az árnyék kormányról hogyan gondolkodsz? Szerintem jó dolog, hogy Karácsony Gergely kormány ő rész kormányt hirdetett. Rengeteg olyan ember van benne Vitting daróciig, akiket én személyesen is ismeretek jobban, rosszabbul, pitting kevésbé, de látom a közéleti szerepvállalását. Szerintem ez része annak, hogy akarunk változást ebben az országban, szerintem Komáromi izolinak a szerepállásával nincs probléma, ő képviselőjelölt bejutó helyen sehol nem lett, listánsan meg egyéni, mert ezt a célt nem értel. el. De ő egy olyan egészségügyi szakember, aki nem beszél mellé, és ért ahhoz, amiről beszél Magyarországon. Jól lenne, hogy olyan emberek kerülnek pozícióba. Én, amikor a magam helyén elmondtam, hogy mondjuk akár Hajdunóra, akár Svétügyütt, akár Baranyi Krisztina környezetvédelemben, külügyekben, szociális ügyekben egy kormányban államtitkárként tudna szerepet vállalni, akkor hozzátettem a magamét az együtt részéről. Karácsongernek ezzel a dolgával semmi problémám nincsen. Azzal van problémám, hogy nem lesz kormány, hogyha az MSZP nem lép vissza néhány választókerületben, hol az LNP, hol az Együtt, hol mások javára, és hát ma nem látom ezt a dolgot, mert Bangoni még ma is képviselőjelölt Szabó Szabolcsal szemben, és közben szerintem Molnár Gyulának is nyernie kellene, Szabó tímának is nyernie kellene, tehát ha komolyan gondoljuk, hogy részben ilyen tagokból kormányt alakítunk benne akár Komáromi Zolival, akkor szerintem azért kellene dolgozni, hogy tényleg megvalósulhasson az a mi urmezővásár helyi ígérete és reménye. Ezért megyünk el a március 15 tüntetésre is felszólalni, mert van egy közös felelősségünk. és Aki most a jobbik együtt nem működésére fogja, hogy ő maga, LMP-ként momentumként miért nem hajlandó visszalépni és kérni visszalépést más helyütt, az a Fidesz kezébe játszó az országot, és ezt a választó meg fogják ezért büntetni. Az együtt ebben világosan beszélt, tökösen csinálunk egy liberális kampányt, és mellette van egy-két-három olyan jelöltünk, okay. aki nyerni tud. 19. a következő dátum. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Viszont... szépen. Önök Szigetvári Viktort hallották. Na már a karácsony is kívülről tudom. Már a te számodat is kívülről tudom. Hello, várja, keresek egy szignált. A műsort a Zugló támogatja. Lát. Karácsony Gelgei van benne a vonalban, kezdjünk Zuglóval. Azt mondja, hogy szociális rendelet változásáról beszélgettek a résztvevők az idősügyi kerekasztal idei első ülésén, március 9-én, ami az észületés napom is volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy felköszöntöttél. Mm. A amit akartam mondani, hogy kihagytam egy zicert, benne voltam a ziczertben, de kihagytam. A civilapályán van, ugye szó volt arról, hogy Orbán Viktor elmondta, hogy az idősügyi tanács kezdeményezésére... Úgy gondolta, hogy akkor tényleg akkora a gazdasági fejlődés, hogy most akkor 4% mellett lehet adni ismét Erzsébetványt, ki is nyomtattam egyébként és borgul oda is adtam az Idősügyi Tanács legutóbbi változásával kapcsolatos jogszabályt, De azt nem említettem, már pedig ez egy fontos dolog, hogy az idősügyi Tanács elnöke, az maga Orbán Viktor, tehát Orbán Viktornak sikerült magának, saját magának egy javaslatot lennie, amit megfontolt, és utána azt mondta, hogy rendben van Orbán Viktor jó javaslatot tettél Fogadtam, legyen így, de ez a szociális rendelet itt Zuglóban nem egészen ezen az alapon történt, gondolom. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez inkább csak egy javaslat, mert a legutóbbi testvéti valóban volt egy Jó, hát az itt voltak konkrétumok, ugye arról volt szó, hogy 95 éves korról, 90 éves korra csökkent az ingyenes idősügyi alapellátás korhatára, bár nem tudom, hogy ez hány embert érint, bár érintene minél többet Zuglóban és Magyarországon, 100, 100, 100, csak nézem, hogy 142.500 forintra növelték a fűtés, valamint a gyógyszer támogatási jövedelem határát. Igen, utóbbi mértékét pedig 10 12.000 forintra emelték, emeltétek. Igen, igen. Ugye az a baj, hogy um, a legutóbb volt egy testületülésről, volt egy potenciálisan növekedési csomag, ami akkor nem kapott többséget. Ebben um, volt um, egy csomó olyan kezdeményezés, amit amiről ezért nem tennék le, hogy amikor mi létrehoztuk ezt az új szociális modellt, akkor nyilván egy kellővatossággal indultunk el, mert nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan hányan igényelhetik azokat a támogatási formákat, amelyeket biztosítunk, és nyilván az ember úgy van vele, hogy inkább később ad többet, mint hogy ez erején túl sokat adjon és vissza kelljen venni. Igen. Ennek megfelelően a különböző jogosultságoknak az apró pontosításával, bővítésével tudjuk rájje tornászni azt, hogy mondjuk hány ember ér el, mondjuk a lakásmentetási támogatás, vagy a gyógyszertámogatás, és gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden döntésünk arról szól, hogy egy picit bővítsük az elérhető kört. Úgyhogy én az idősügyi tanácsos, sajnos nem tudtam részt venni, vagy idősügyi kerekasztalom, bocsánat, de ismerem ezeket a javaslatokat és remélem, hogy ezeket vissza fogjuk tudni hozni. és két, akkor igen. Akkor már biztosan nem az lesz a politikai tárgya, hogy ez ilyen kvázi kampányfogás, mert hogy ezen feneklet meg legutóbb szerintem az egyik módosítási csomag, hiszen valóban egy volna a választási kampánya. Ugye minden rosszban van valami jó, az, hogy később tudunk erről újra beszélni, akkor már biztosan ez a, ez a, hogy mondjam, a politikai rossz száj, ez, ez elveszi azt, hogy ez, ez már valószínűleg a választás után lesz. De, de, de szerintem ezen az úton kell menni kell tovább. Nyilván az önkormányzat bíró képességének a figyelmevételével, de lehet látni azt, hogy hol tudunk még bővíteni, és tulajdonképpen azzal, hogy a, például a, a, a, a szükséges jövedelem szint, ami a rászorultságot igazolja, azt egy kicsit feljebb toljuk, azáltal több ember számára teszük elérhetővé ezeket a támogatási formákat, de úgy, hogy még továbbra is érvényesül a rászorultság elve, úgyhogy ameddig Addig, addig szeretnénk is. Ugyanennek a hírnek része, hogy a pénteki rendezvényen Szabó Rebeka és Rozgonyi Zoltán alpolgármester is részt vett. Utóbbi arra kért a részvevőket, hogy javaslataikkal, ötletékkel segítsék az egészségügyi ellátás fejlesztését. Ezt a mondatot két dologra is felhasználom, elnézést kérek az egyik dolog az, hogy itt ragadom meg az alkalmat, szerintem mi azóta nem beszéltünk, vagy ha igen, akkor kimarad, hogy én egyébként saját magam, tehát privátin megtettem, hogy Roszgonyi Zoltának édesapja elhunyt a fejeztem ki, és itt is szeretném nagy nyilvánosság előtt megtenni. A másik pedig az, hogy Szabó Rebeka, ha remélem jól mondom, hát egy eléggé áldatlan vitába került, vagy keveredett, jól jött ki belőle, de ebből nem lehet jól kijönni abból a sajtó amit sikerült a polgármesteri hivatal előtt Kóraik Istvánnak rittyentenie, és azért mondom, hogy rittyentenie, mert én nem nagyon szoktam ilyen kifejezésekkel élni, de most már egyre gyakrabban fordul elő az, hogy valaki sajtótájékoztatót hirdet, oda elmegy az érintet, vagy egy másik érintet, azt mondja, hogy Klárik Pista, Józsi, Gergei, János. Volna nekem is ehhez hozzászólásom, de a másik az igény ott a világán semmit nem akar mondani, elmondja a saját versét, és is Sándor, anyám tyúkja, és köszöni szépen, újabb verszakot nem akar hozzáilleszteni abból adódóan, hogy a másik azt mondja, hogy a versből hiányzik még egy szakasz. Igen, hát uh, igen. E -e -e -e, Meggondolom őszintén, szintén, hogy ezt a sajtótájékoztatót, meg ezt a tematikát, az én is viszonylag magyam mérgesen követel, nem tudok más mondani, mert úgy viszont a nagy béketűrés van bennem, de amikor kiáll egy... egy kellett... Az jól áll egyébként neked, szóval a nép egyemek között ezt is szereti benne, de ezt szóval a tévedés kockázatával mondom meg, hát nem vagyok felhatalmazva az ügyben, hogy, hogy a nép nevében megnyilvánuljak. Na, szóval, köszönöm, de á, fia, a lényeg az, hogy kiáll egy képviselő, elmond valamit, ami egy orbitális hazugság, láthatóan fogalma sincs, hogy miért beszél és hogy hol van, és egyszerűen e, e, a valóság, meg ugye pont az ellenkezője. Mi történt? Holik is van, azzal vádolt meg, egyébként nem először, de most ugye nyilván a kampányban ennek van külön jelentősége, ugye az a vád, hogy mi menekülteket, vagy migránsokat, vagy bevándorlókat, vagy most bárminek nevezzük, akarunk a, magyar, a zuglói önkormányzati belakásokban elszállásolni. Na most, ugye ennek, miközben van a valósághoz? Annyi közem van a valósághoz, hogy van egy rendelet, a van egy passzusa ami egyébként önmagában semmit nem jelent, mert másik rendeletet sokkal szigorúban fogalmaz, ami amikor körülírja azt, hogy ki az a önkormányzati kaphat, akkor ugye az EU-s jognak megfelelően azt mondja, hiszen ez az Európai e, Szociális Kartának a, a, az implementációja Magyarországon, hogy magyar állampolgár, illetve jelen jelenlévő külföldi állampolgár. Ami egyébként jellemzően EU-tag lehet csak, tehát eleve nem lehet már ugye bevándorló. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez a rendelet passzus jelenleg nincs benne a de mert mi vettük ki. Viszont benne volt uh, 2010-től 2014-ig, amíg a Fidesz vezette a várost, és ez szerint a lakásrendelet szerint egyébként nem osztott ki egy darab lakás se, de ez a rendelet volt érvényben. Tehát magyarán van valami, amit te nem csinálsz, sőt az engelekezőjét csinálod, mert kiveszed a rendeletből ezt a passzus hogy ne legyen félre és ne ezen, ezen pörögjenek. Viszont érvényben volt, amíg a Fidesz volt hatalmon. Tehát magyarán azzal vádolnak, amit ők csináltak, illetve ők se csináltak egyébként, de nyilvánvalóan senkinek nem adtak lakást. Én ezt tökéletesen értem, itt most álljunk meg egy pillanatra, ez egy egészen tipikus példája a hazai tájékoztatás politikának és a pártok harcának szerinted. Ha kitöltenénk egy kérdőívet érintettek közül, hogy ki milyen tájékozottsággal bír ez ügyben, akkor az azt tükrözné, amiről mi beszélünk, hogy azt tükrözné, amit a Hollik mond, vagy valami totális zűrzavar jön neki belül, ez lenne a cél. Hát, hogy arra, hogy a Hollik ezt e, e, csőben mondja ezt a ügyet, meg hazugságot, én meg e, csak hát. a rendelkezésválló sokkal koratóbb lehetőségek mellett, hogy attól tartok, hogy valószínűleg, a választók inkább a Hollé István által elmondott hazugságokat ismerik, mint az általában nem elmondott valóságokat. És tényleg itt nincs, hogy mondja, nem az van, hogy akkor, hogy akkor van benne némi féligazság, meg nem tudom mi. Tehát még egyszer mondom... Én ezt értem, de ebben a, a szituációban 18 -18 mennyire érzed magad tehát lennek, és mennyire vagy-e dühös? Mert ugye ez egy nagyobb, olyan dolog, ami nagyobb, nem nagyobb. tudsz a francba! azt gondolom, tényleg, az tényleg. És nem csak arról van szó, hogy engem hazugsággal, hazugságot mondanak rólam, hanem egyszerűen teszik a magyar politikai közbeszédet azzal, hogy, hogy tényleg bármit lehet. Tehát kipenderül, érted, egy, egy, egy fiú, aki nyilván értelmesebb annál, mint amelynek látszik, de tényleg, mintha hogyha, mint hogyha minden politikus vagy halott lenne, úgy viselkednek, ők is pontosan tudják, hogy amit mondod, nem igaz, nem tudom, szóval azért vagyok dühös, mert, mert e gajra teszik az országot azzal, hogy nem lehet Magyarországon... Jó, hát több, több ilyen volt ugye a, a Vajda hozta ilyen szituációba, a Satmári Kristófot, a Szabó Rebeka próbálta ezt megbeszélni a Holikkal, és ilyenből még 12-1% van, tehát ezek Na, nem... Na most annyit tudjál még, hogy a te újságíró vagy, tehát és teljes jobban megegyeztel, amikor elfejtettünk valahova meghívni. Tehát ezeket a sajtótájékoztatókat nem hirdetik meg. Tehát nincs benne az MT-tükörben, tehát nem tudunk rá készülni. Ezt azt látják a kollégáim, hogy, hogy ott van egy csomó kamera, akiknek nyilván stikában szólnak, hogy akkor most lesz egy sajtótájékoztató, de nem érezték meg, hogy ne tudj rá készen, nem tudják észrevenni. Annyira így van, hogy legutóbb Szijártó Pétert egy olyan sajtótájékoztató láttam, ha minden igaz, Ukrajna kapcsán, ahol összesen talán négy vagy öt ember volt egy ilyen szabad téren, és Igen. Ott, ott, ott, tehát ezek ilyen, ilyen, ilyen, ilyen gerillamószerrel részrehozott, vagy semtiben összehozott dolgok, amelyek egyebek közt azt is szolgálják, hogy Istenemesél feltűnjön bárki, aki ki akarná egészíteni az ott elhangzottakat, Istenemes és az azzal gyanúsítsa meg, hogy nem a valóság. Mondja. Igen, na most ö, ö, ugye itt, itt is arról van szó, hogy nyilván én is úgy vagyok vele, hogy nem szeretem, hogy. De a konkrétan hallotta a konkrétan hallott az emeleten, ami hajzajlik, és úgy gondolta, hogy is volna ez ügyben mondandója, akkor, ne, ha változik, ő, le Lement, és meghallgatta, hogy mit mond a hol. De, itt. mert láttuk, hogy a kamerák ott állnak, és mindenki nézte, hogy ez most miről van szó. Ne, ja. Lement, meghallgatta, és persze, mivel ő, ha van valaki, aki pontosan tudja, hogy mi van ebben a lakásrendelemben, ezért apásul el tudtam mondani, hogy ez hadúság. Ugye ez most mennyire a sajtoma, vagy nem tudom. De ez nagyon van, érdekes, nem is... amit te mondasz mert egyébként, annak függvényében, hogy éppen hol adják le, ha le tudják vágni, akkor volt már olyan sajtótájékoztató, vagy nem sajtótájékoztató, nem tudom, mi ez, ahol egyébként egyáltalán nem volt benne ez a második esemény, vagy zavaró esemény, idézőjelben, Igen. mert ez ugye nem zavaró esemény, és volt, ahol benne volt. Tehát, mint ahogy annak idején a Magyar Rádióban ugye azt mondták, hogy azt tud igazán vágni, aki az ékezetet le tudja szedni az e betűről vagy az a betűről. Tehát azért, ha meg tudják tenni, akkor úgy megvágják, hogy abból teljes mértékben kimarad a második rész, amit adott esetben Szabó Rebeka prezentált. Igen, én biztosan ki fog maradni, tekintettel arra, hogy itt csak úgymond baráti sajtó volt. Tehát az nem, nem vágja be. Még aztán utólag kiadtunk, mint új önkormányzat, erről egy közleményt. De ugye a másik a szörténetem ez a lakonyában akarok melekül szekete állni. Igen, ez is van még. Hát ugye... Amikor 2015-ben Magyarországon ténylegesen voltak menekültek, egyébként megjegyzem, fele annyi, mint 2001-ben, amikor az abdánbálság volt, és senki nem emlékszik arra, hogy Magyarországon voltak menekültek, amikor volt az abdánbálság, mert egyszerűen a politika megoldotta, amit meg kell oldania, és ugye ők is, hát tulajdonképpen... Uh... Na mindegy, csak közben a kollégának mondom, hogy el kell fordulni, mert most kipérdettem... Figyelj, a akkor már autóval járok, mert mindegy. E, azt akarom mondani, hogy... Figyelj, hogy, ha van közben mondadod, akkor szóljál, mert 10-20 másra persze kiveszlek téged nyugodtan. Jó, de nem kell. A lényeg ja, az, aki. hogy e, amikor itt voltak, ténylegesen nem menekültek, és azóta pontosan tudjuk, hogy a menekülteket befogadta a magyar kormány, csak ugye megpróbálta ezt letagadni, és <gül> egy e, egy politikai muszintalan helyettes ellentétkár külföldi sajtóban ezt lenyilatkozta. Ja, hát nálunk is volt ez 300 ember másfél évig. Ezeknek egy részét egyébként ténylegesen lakanyagban helyezték el. Tehát nekünk volt akkor egy javaslatunk, hogy ne a keleti flangáljanak ezek, a, ezek az emberek, amíg el nem hagyják az országot, hanem, hanem, hanem üresen álló lakonyákban legyenek, mert mindenkinek jobb lenne nekik is, meg az országnak is. Most ezt a kormány ezt a vasadatot megfogadta, majd ezer joga, hogy ezt mi, mi erre készülünk, amit megtettek egyébként tényleg a mi javaslatunkra. egy olyan. Azért mondom, azért vagyok pipa, mert most hagyjuk azt, hogy, hogy az ember nyilván nem szeret, hogyha hazugságot terjesztenek róla. Megedzem, ma ma kélyes örömmel, vagy tegnap este kéjes örömmel olvastam a Fidesz helyi újságját, az ugrai korzót, vagy nem tudom milyen néven futó újságot, amiben... Benne van a helyre hogy valóban állítottuk, hogy Tócsa és Karácsony gyergel a pénzt az zongló gyerekektől, nem mindegy ugye. Néha azért mi is megyünk a bíróságra. Ebben az ügyben is elmehetnék, csak már unom azt, hogy most tényleg a bíróságon, megvinni a politikai, a politikai csatáinkat. Egy véleményen vagyunk. Ha már itt tartunk egyébként, hogy ez zuglói hír sajnos rengeteg van, és akkor maradjunk egy pillanatnál a sajnosnál, egy igazi sajnosnál, ami, ami másfó éleképpen sajnos, mint a választás. Volt egy lakástűz. Zulóban, igen, van, igen. Igen, szerencsére az önkormányzat tudott, tehát hogy, hogy nem, nem lett nagy baj, sajnos ez nem az első lakástűz volt, ugye volt egy pár hétel korábban is, úgyhogy amit tudtunk, segítettünk ebben az ügyben, szerencsére nem volt, amennyire Jó. tudom, nem volt személyi áldozat. Akkor erre rosszul emlékszem, mert itt az van, meghalt a budapesti lakástű sérültje, ez 11-e 6 óra 50 perc, akit a Nagy nagylajúsköre júlt ingatlanból korábban eszmélet állapotban hoztak ki, közölte a katasztrófavédelem, védelem, a tájékoztatás szerint a társaság 3-i emeletén csaptak fel a lángok, egy helyiségben, mint egy két négyzetméter éget egy ágy. A tüzet elfolytották, az ingatlanból eszmélet állapotban kimentett ember életét, azonban nem tudták megmenteni a mentősök. Akkor, akkor, akkor én rossz kaptam, elnézést, Részletem. Itt most tartunk 10 másodperc szünetet. Jövő héten hétfőtől már Tócsabával is beszélgetni fogok. Ez a Zuglói választás iroda Beperli Lévai Katalint néztem Róna Jegon küzdelmét Lévai Katalinnal. Hát, én szívesen belenéznék a Lévai Katalin fejébe a tekintetben, hogy ott mi zajlik. Hát igen, én is az az igazság, hogy, hogy van benne, hát. én a Lévai Katalint ki nem állhatom, de ez nem most kezdődött. De van valami olyan méltatlan, ami most vele kapcsolatban zajlik, és amiben ő szerintem egy tízes skálán tízesre ludas, hogy én azt mondanám neki, hogy ne csináljon magából szándékosan hülyét. Hát ezzel én is így vagyok, és ugye azóta fontosan tudjuk, hogy ez a párt, ez a... E, máshol is ért hasonló módszerekkel élt, és aztán a Gulyás Marci csinált egy videót az egyik párt aktivistával. Amiből tényleg a napnál világosabban látszik, hogy ez a párt ez nincs. Tehát ezt a pártot e, papíron valaki létrehozta, és nyilvánvaló, hogy a Fidesz e, ott van mögötte, hiszen az ajánlások a szakmányban tőlük más volták át. E, tehát e, az egész boldasztó, és ugye lehet látni az ilyen jelöltek, amiket nyugodtan neveshetünk kamu a kamupártok ugye ezek ott vannak leginkább, ahol az elezéknél valóban van győzelmi esély, és a Fidesznek valóban van félni valója, tehát ezekben az úgynevezett billegőkörzetekben. E, tehát, e, és hát nyilván, e, én örülök annak, hogy, hogy itt úgymond rajta kaptuk őket, ugye Móri Eszter ugyanezt csinált a 15. kerületben, e, aki szintén egy kiugrott mszp aki képviselő, akit egyébként e, ugye, kizártak már a párból nem is olyan rég, e, és, és Hajdú László, Polgármester úr életét senki nem készítette meg annyira, mint, a, mint ez a hölgy, amennyire ismerem az ott történeteket. Na mindegy, ez szerintem méltatlan. Mirejvai Katalinhoz, méltatlan az országhoz, méltatlan zuglóhoz, mindenkiért méltatlan. Én annak örülök, hogy ez sikerült, úgymond, rajta kapni. Itt legalább a mi kerületünkben, de egyáltalán sajnálom, hogy ezekkel kell foglalkozni. Nyilván az az, az, az az ajánlási rendszer, ami ma Magyarországon a választási rendszer kialakított az a váltási törvények, ez, ez, ez egyszerűen nyilván a csalásra ösztönöz, mert ugye semmilyen szankció nincsen, tehát semmilyen módon nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy az állampolgárok valós akarata-e az, a jelölt, ami a jelöltállítás mögött van. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy ezzel a jelöltállítást ugye pénz jár együtt, és kettő együtt az felírás keringőre, meg visszaélesekre. Vissza Visszamegyünk zuglóba, bár el sem hagytuk. 14 munkáltató kínált különböző álláslehetőséget a Zuglói család és gyermekjóléti központ által szervezett tavaszi állásbőrzén. most visszamentünk 9-éhez képest két napot. Zuglóban körülbelül 2500 regisztrált munkanélküli él közül 250-en vannak rajta ennek az irodának a listáján. Lehetséges, hogy tájékozatlan vagyok, és az nem áll nekem jól, de minden önkormányzat egyébként számon tartja az, hogy hány regisz, vagy, vagy az egész egyszer regisztráció. Jóbból adódik, hogy onnan lehet tudni, hogy ennyi munkanélküli van, illetve ennyi regisztráltak. Van egy kötelezettség az álláskeresőknek, hogy a a hibatlan regisztráljanak. Ugye nálunk van egy, egy saját önkartó rendszerünk, amit egyébként én megörököltem, mert a, Fidesz, mert a Papság Ferenc polgármesterú idején alakította ki ezt a programot a segítő, de ez egy szuper dolog, és egyébként nagyon erősen illeszkedik abba a szociális rendszerbe, amit létrehoztunk. Uh, és egyébként mutatja azt, hogy, uh, és ebben a Rozgonyi alpogemesterőre nekem éles vitám van, mert szerintem itt valami félreértésben van, hogy a mi rendszerünk az nem állítja az embereket a segély vagy munka hamis dilemája elé, mert pontosan egy olyan támogatási politikánk van, ahol a segélyezés, a támogatás össze van kötve nagyon erős ösztönzőkkel, hogy valaki, aki aktív korú egyébként, és, és az egészség állapottal lehetővé teszi, az keresse magának állást, és a Családsegítő Központnak ez az állásközvetítő programja, ami ugye nem csak arról szól, hogy összeköti az álláskeresőket és az állás és a munkaállókat keresőket, hanem egyéni, ha úgy tetszik, ilyen portfóliókat készít a munkavállalás, a munkalehetőséget kereső embereknek, felkészítőket, hogy hogyan kell viselkedni egy állásinterjún, felkészítőket arra, hogy hogyan kell egy önéletrajzot, a Szociális Szépségszalonna segíti azokat az embereket, akiknek a... Az arcán ott van az elmúlt év nélkülözésen, hogy el is tudjanak menni kerül magabiztossággal állásinterjúra. Tehát mi mindent megteszünk azért, hogy az emberek, akik a saját lábukra tudnak állni, az, az ne azon múljon, hogy valamilyen támogatást nehez nem kapnak meg. És ez a program azért nagyon sikeres, mert két év alatt 45%-uk, az álláskeresők 45%-ának valóban lett állása, ami, ami nem lett volna akkor, hogyha nincs ez a széles körű szociális szolgáltatás. És egyébként ráadásul a minimál jövedelem jutatás, amit aktív korúak is kaphatnak abban az esetben, hogyha részletnek az álláskereső programban, az még ügyfeleket is hoz ennek az irodának, mert egyszerűen a, a, a, a, a támogatás, a, a, a, a szociális támogatáson keresztül ügyfeleket hozunk be az álláskereső irodának, tehát minden szempontból össze van kötve az a, az, az elgondolás, hogy amíg valakinek nincs munkája, addig is meg kell valamiből élnie, de arra rendezkedjünk be, hogy mindenki egyébként jó, nyilván sokkal komolyabb jövedelmet tudjon szerezni azáltal, hogy el is tud helyezkedni. Ugye én azt jól hogy nagy valószínűséggel március 15-én életed legnagyobb tömege, tehát legnagyobb sokasága előtt fogsz beszédet mondani, vagy legalábbis ez a remény. Remélem, hogy így lesz, igen. Mártus 15 óra szabadságké testi így följe, mindenkit várunk, a kívánzódást akad Magyarországon. Végül is oda hivatalosan kik vannak elvárva, most nem arról beszélek, akik elmennek, mert ott nyilvánvalóan a nép az, az meg van szólítva, de most végül is az összeállítás, akik oda fölmehetnek, azok azonnak a névsora, ha nem is, de párt, pártban hogyan áll? Igen. úgy néz ki, hogy MSZP párbeszéd demokratius koalíció is együtt. Tehát Tulajdonképpen ez négy párt, és hát. Sajnálod de, hogy a Hudna polgármester feltételeket fűzött ahhoz, hogy? Hát persze, hogy sajnálom, miközben megértem, hogy ő kezdetől fogva egy olyan politikát képvisel, és ennek köszönhetően tudott is nyerni, amely az országos politikában nehezebben létrehozható. Tehát miközben sajnálom, de azért meglepetve nem nagyon vagyok. Ha még ha már itt tartunk, akkor egy utolsó kérdés, mert hova tartasz éppen, ha ez Ő, egy tárgyalásra. Te is kéne mennem lassan. Akkor menjél. Tudod, mit menjél, és akkor kerek egy. De de, várjál, ugye pinteken nem vagyunk. Igen. Mert pénteken izé van, úgyhogy akkor majd meg, megint figyelj, ha lehetséges, akkor ezt a hétfő fél kilencet fogunk kérni, és akkor a túlcsabát megkérem, hogy legyünk kilenckor, jó? jó akkor nem variálok. Megnézed majd, hogy akkor ez megfelel neked? Persze, persze. Jó, ezek, köszönöm. köszönöm. karácsony Gergelyt hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Lett hirtelen három és fél percünk, ezt arra használjuk, amire akarjuk. Akarnak betelefonálni és valamit mondani. Ma milyen jó a műsor, Ma végre nagy formát fut, vagy sajnáljuk, hogy ma ilyen nagy fut, mert máskor kiegyensúlyozott beszédmodorával messze jutott, lassan haladj, tovább érsz. Még azon gondolkodom, hogy zeneileg szerkesztek -e itt valamit három és fél percet, de mire eszembe jut már nem lesz három perc se. Este félnyosztó nagyon messzire jött ember lesz. Szeretném elmondani, hogy általában estél egészen katasztrofális állapotba kerülök különböző okokból, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt a formámat át tudom menteni, ha ez egy, egyáltalán jó forma. 06148909999 -hát, és 0636771161. Björköt azt inkább nem. Bízti bajzat a szintén nem. Mondom, hogy el fog az idő. Michael style már volt. Ezeket sem. Nagyon most ennyi dőrem lakok, forrás Thank you. Holnap reggel fél nyolckor elsimolásló László, nyolckor Mesterházi Attila, fél kilenckor duran Péter, kilenckor Hajós András, fél tízkor Dobrev Klára. Holnap se fogunk uratkozni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Még másfél perci fogok ez megy nekem. <gül> Tehát megnéztem a Derült Égből Család című filmet, egész jó. Tessék. Jó reggelt, jó? Önnel nem szóltam beszélgetni a nézést, de ezt ön is tudja. Arról nem beszélve, be, hogy az ön önérzete, az mégis milyen, amikor én önt műsoron keresztül, adáson kívül pontosan oda küldöm, ahova egyébként az ön hozzáállása alapján önvaló, de egészen pontosan, is, akkor utána képes engem fölhívni. Hogy egyszer megadná a telefonszámát. És akkor esetleg adáson kívül megbeszélhettük volna mindazt, ami egyébként most már esélyes sincsen, mert most már nem tartok rá igény. De hol van önben minimális tartás, hogy képes engem felhívni azt követően, ahogy én önnel bárnak? Hát, miből van ön? Isten! Ennyi csiget! Nem akartam megbántani a csiget. Fiala János lett Kermesi Lajosra beszélgetek aki a Néprajzi Múzeumnak a főigazgatója azt kérdezem öntől hogy ugye az előző épülettel az volt a baj hogy ott a kúria volt a mostani épülettel, az a baj, hogy rossz helyen van, hogy egy szimbolikus térben van, hogy a miniszterelnök az beköltözik a várba, hogy a, akkor a, a, mindennek le kell jönni máshova, hogy a városligetet elfoglalta a politika. Egy olyan szimbolikus tér jött létre, ahol külön parlament van anélkül, hogy az ülésezne, ön ezt kívülről fújja, önnek ebben elvileg nem kell állást foglalnia, gyakorlatilag abból adódóan, Hogyha meg lesz a múzeum, akkor itt lesz igazgató, ezt még fogja tudni elkerülni. Hogy milyen mértékben akarja beleártani magát a kérdésem utána válaszba, azt önre bízom, ha azt mondja, hogy ete, petje, azt is tudomásul veszem, mert abból az fog kiderülni semennyire, bár olvastam nyilatkozatát, amiben ennél hosszabb volt. Ha valaki utálja ezt az egész szituációt, az én vagyok, de egyebek között azért is beszélgetek emberekkel, mert közben viszont ez foglalkoztat engem. Beleértve, hogy egyébként jogos e az a feltétel amit megfogalmaznak. Azzal nem tudok szembeszegülni, hogy politikai szimbólumnak lett a szintere a Városléget, mert sajnos az lett, és az így is marad. Valószínűleg unokáink, unokái már nem fognak ezzel szembesülni, de mi még kénytelenek vagyunk ezzel együtt élni. különösen meg különösen, aki itt, akinek itt épül a múzeum, a szó idézőjeles értelmében, Akarja még, hogy egyre hülyébb mondatokat mondjak, vagy... Nem, majd. bár így is jó. Jó napot kívánok. Tetszett az egyetek -E -E -E megfogalmazás is, de tényleg együtt komolyan a kérdést. Ez, ez az intézmény a Néprilagy múzeum, mert most én vagyok a vezetője, ez azzal az áldatlan helyzetek küzd, hogy soha nem volt olyan épülete, amit a sajátjának éreztetett, ami az igényeihez igazodva épült volna, amiben megfelelt volna a funkciónak, Soha nem volt ilyen közel 150 éves az intézmény, nem nagyon van ilyen más nagy országos ö, kulturális intézmény, ami ilyen odysziát járt volna be. Hihetetlen például az, hogy rendszeresen visszatér különböző helyekre a népteláziumhúzom, így a városligetbe is. Tehát a, az egyik leglátványosabb megmutatkozása, a legnépszerűbb megmutatkozása az a millennium idején a a, most úgy mondanánk, hogy Skanzen, a Millenniumi falu volt, ami a városligetbe jött létre, egyébként a világon a második ilyen szabadtéri kiállítás volt az akkor is, hogy a Jankó János hihetetlen munkabírásának és tudásának köszönhetően. Tehát voltunk a Városligetben a Millennium idején, aztán visszaköltöztünk az 1900-as évek elején, és jó 20 évig egy levetett, másodkézből kívülített csarnokba, az csarnok egy részében működött a Népragy Múzeum amit győzelemként próbált megélni egy másik elődöm, Zémájer Mayer -Viribád. jó neve van, Igen. és a, a szegény nem szereti a szakma, mert mind az elődei, mind az utódai sokkal nagyobb tudósok voltak, bizonyos értelemben, és korszakosabb működésük árnyékba borítja a de azt azért be kell vallani, hogy ő azért költöztette a néprajzi Múzeumot, jó akkor jónak tűnő helyre, és kidolgozott egy koncepciót, amiben meg az a váratlan, hogy 1913-ban írta le azokat a sorokat, és abban szinte négyzetméterre megszabadult. Igen, Így van. Tehát ezek egészen furcsa dolgok. Tehát mi voltunk a Városligetben már kétszer, és most készülünk itt a harmadszor a szélére. Hogy de mennyire van átpolitizálódva a Városliget, hát szerintem a Kossuth térnél mm, átpolitizáltad tér kevés van az országban, tehát az a döntés, amikor a 70-es években a parlamentet szembe ide költöztették a Néprajzi Múzeumot, az egy egyértelmű politikai állásfoglalás volt. Én azt gondolom, hogy a, a Néprajzi Múzeum számára a kúria egykori palotáját átadni, még hogyha átmenetődik volt is itt a Nemzeti Galéria, utána ment fel a várba. Ez is érdekes, hogy így, így időnként, mint a DNS, már tig egymást keresztedik az intézmények, hogy költöznek ide-oda. De hogy a szerintem a Kossuth téri politikai mezőből átkerülni egy park szélére, azért még, hogyha ott volt felvonulási tér is átmenetileg, szerintem tiszta a kérdés. E, e tekintetben igen, de maga az egész városlegett projekt most olyan megítélés alatt van, amelyben nem annak örülnek, ami születik, hanem belelátnak valamit, és ezt most szándékosan nem Fogó. szeretném minősíteni, ami vagy van benne, vagy nincs benne, de abban a Néprajzi Múzeum az a fidesz bástyája. De a zeneháza is az. Hát, persze, tehát minden, ami épül egy bizonyos kormányzati ciklusban, bármelyik sziklusban, az ahhoz Kötődik. Nem feltétlenül ett tekintetben a Városliget azért nagyobb mértékben szimbolikus Aha. tér, mint amilyen mértékben adott esetben a művészetek palotája volt, bár kétségtelen, hogy a nemzeti színház az megint. Aha. De hát az mondjuk az alkotásnak a minősége révén is, meg az egésznek a, a gödör utáni állapota. Tehát azért én, aki ugye viszonylag sokat foglalkozom a városligettel, azért anélkül, hogy önről, tehát tudtam a létezéséről, de még nem beszéltünk, azért amikor a Györgyevicsnek az irodájára, Néztem az ön önlendő intézményének a gödrét, azért ha nem beszzi rossz néven, már elég öreg vagyok ahhoz, hogy hirtelen láttam volna bele az erzsébet téli gödröt. <gül> Számos múami kolléga némi savanyus szülő ízel a szájában, mondogatta nekem közelmúltban, hogy nagyon szép még is lehet ott az a gödör. De én szerintem ott nem még aráz lesz, az egy. Ez egy hosszú, de nem mély, Ezt én értem, de azt nem mondja, hogy nem érti azt, amit ők vagy én mondtam. De, de, És értem. az nem az ő savanyú szőlőjükkel van összefüggésben, hanem a kibabrált országnak a közelmúltjával. Hát ez azzal is, meg ezzel is, ez egy think Be kell állszol, annak idején az egyik műsoromban azt mondta, hogy csak azért sütöm el önnek, mert önnek még nem sütöttem Mert Ez valamikor a 90-es évek második felében volt, hogy ma egy magyar művész, akkor ő még a Micsarnak vezetője volt, egy magyar művész akkor jár jól, hogy egy műalkotást akkor pályáz meg, és abban a periódusban valósítja meg, amikor egyébként a kormányzati ciklus van. Mert abban a pillanatban, hogy az átnyúlik egy kormányzati cikluson, abban az esetben súlyos veszélyeknek van kitéve a tekintetben, hogy megvalósul -e, vagy Uh -huh. Hát ez bizony elég baj, hogyha mind Igen. kulturális alkotások, mind intézmények működése, kormányzat és politikai ciklusokhoz igazodik. De ne mondja nekem azt, hogy ezt most először tőlem hallotta. Nem, nem. nem meglepődtem volna. Sőt, vannak kollégáim, akik hasonló féltő gondolatokat fogalmaznak meg, amire nem tudok nagyon más mondani, mint hogy abban bízunk, hogy a normalitás működik, és egy valós igényt, egy... Azért ez Magyarországon kínűván... nagyon jelentős optimizmusra van. <laughs> Ez ha nem lenne jelentős optimizmussal és humorértékkel felvértezve, akkor nem közvítenek dolgoznék dolgozni, hogy Hát látja, A cseges, én nem is dolgoztam fél évnél tovább a minisztériumban, ahova hát. engem elvittek, aztán nem hál' Istennek, nem talpal kifelé kellett kijönnöm. Egy dolgot akarok öntől megkérdezni, ebben biztos nagyfokú tájékozatlanságról teszek tanúbizonyságot, ez a szabolcsúcai intézmény, ennek ki lesz a vezetője? Ez egy raktárbázis, amine, amiben két intézmény nek a is mondjam, háttértevékenysége zajlik. Ezek az intézmények, ezek a funkciók, ezek egymástól fallal el vannak választva. Tehát nincs összeolvasztás se raktári szinten, se resztorától. Ez egyik a, a néprajzi múzeum, a másik? Másik a Nemzeti Galéria. Tehát ennek, és és a Nemzeti és ennek a vezetése működő. is ennek megfelelő oszlik? meg. Hát Nekünk biztos, hogy lesz egy olyan vezetőtársam, aki a gyűjteményi területekért felelősen, az ott lévő raktára kér, állományvédelmi, gyűjteménykezelésért felelős lesz. Ez biztos. Hogy az épületnek az üzemeltetése, ami egy ilyen, hát, épület, egy, most, durván az, hogy egy gonnoki irányítói felületet, hogy ez hogyan működik, ezt pillanatnyilag úgy tudom, a LigedZLT. Oké, okay, rendben van, de ezek az szerint az az azt nem sejtettem rosszul, hogy ennek egy része valamilyen vonatkozásban az önfennhatósága alatt van. És ott ugye azt is kérdezik öntől, hogy hány százaléka van most kiállítva, most éppen se, hány se. De hogy hány százaléka lesz kiállítva, illetve hogy meg, mennyi lész lesz majd ebben a raktározási központban, ez hogyan fog megváltozni az idő folyamán? Tehát az ön, tehát magának a múzeumnak, a, a, a gyűjteményének mekkora része lesz majd a Dózsa-György úton, és mekkora lesz a Szabolcs utcában? A Szabolcs utcában lesz a túlnyomó része. A korábbi helyzet, amit eddig ismertek a néprajzi Múzeumok kapcsolatban az egy és kétszázalék között volt, ami látható volt. Tehát az egyébként a világátlag a múzeumoknál ez a kétszázalék. Most a terveink szerint, hogy az új állandó kiállítás, ami, ami oda kerül a liget szélére, és a kerámiatérnek nevezett szinten állok megjelenő megjelenő tárgyakkal, ez a láthatóság fölmegy egy 7%-ra lesz egy látogatható része a Szabócsúcai raktárnak is, a nagyméretű <tört> műtárgyakkal. Igen. azzal együtt elérjük körülbelül 8-9%-át a műtárgyaknak. És hát itt én most a fizikai láthatóság ott mondom, és nem a virtuális térben, mert most itt van. Igen. Nem, nem én, ar én arra gondolok, hogy a digitális fotókkal és a tudás áttértartalommal az interneten keresztül már most is közel 50%-ra elérhető gyűjteménynek, na de az más egy képernyőn és más egy múzeumban. Azt árulja el nekem, utja, hogy nem, nem ünneprontú a kérdésre, vagy egyetlen ilyen kérdésre szabad válaszolni. Uh, ugye amilyen költözésben nekem volt részem, abból egy volt vidám, egy volt szomorú, amikor én költöztem, az vidám volt, amikor édesanyám meghalt, már azt követően nagyapukám meghalt, kiüríteni a lakást az nem egy nagy öröm. Nem, ez egy nagyon szörnyű dolog. Á, árulja már el nekem, van arra vonatkozóan hivatalos százalék, ami megvan önnek engedve, hogy egy ilyen költözésnél mennyi része, semmisülhet meg annak a készletnek, amivel ő rendelkezik, mert azt kötve hiszem, hogy ott valami ne síbrülne, vagy ne semmisülne meg egy ilyen szállítás során, mert ez szerintem fizikailag lehetetlen. Törekedni lehet rá, megvalósítani nem. Hát évek óta dolgozunk azon, hogy ez nulla százalék legyen, az elvárás nulla százalék. Azt is értem. De most sugok valamit, amit. Szerencsére más nem halcsak, hogy azok a költözések, amik egy múzeum végez, nem a népről, ami általában egy múzeum végez, az általában muták gyarapodást is hoz. Mert az évtizedek, vagy akár évszázad alatt a raktárokban, a munkaszobákban, itt ott ott revíziós maradékként fölbukkannak tárgyak, amikről nem is tudták, hogy a múzeumban tartodik. Um, vannak olyan lelkiismeretlen igazgatók, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy eltörik egy-két tárgy, viszont gyarapodunk. Ó, ezt elhiszem, között, de én, én most nem erre, hogy tudja, mit egy bagaj nagyon jól csinálja. Mert nem arról van szó, hogy néhány befelazott nézőt megtalál az ember a Nemzeti Színházban, hanem arról beszélek, hogy ha egyébként uh, uh, megtörténik ez a szállítás, azért úhatatlanul uh vannak dolgok, amik megsemmisülnek. Hát énektől egyébként nagyon félek. Mindannyian félünk tőle. Tehát ez egy óriási ami nagyon-nagyon komplex tárgyakkal, hímes tojásgyűjtemény, üveglemeznek a kívül. Tehát, hogy nagyon törékeny dolgok, arattási koszorúk, tehát olyan tárgyak, amiket megmondani is Isten kísérdés. Hát egy porlad, mint a... Gyakorlatilag, hát igen. Hát ezen dolgoznak a restaurátoraink komoly, konkrétan három éve, hogy minden egyes műtárgynak a költözési módszertanát kidolgozzák, hogyan kell ahhoz csomagolni, hogy szállítható legyen, majd hogyan kell... Úgy tárolni, hogy megmaradjon az örökké valóságnak. Lesz, amit abba csomagolunk a szállításhoz, amiben utána raktározunk is, de vannak többször felhasználható szállításnál több körben is használható csomagolanyagok, mert azért valóban költséghatékonyak is maradni. Szóval ez egy óriási feladat, de szerencsére ezt évek óta tudjuk végezni, és most már a kosutér épületben is tudjuk csinálni, mert már van rá helyünk, azzal, hogy lebontottuk a kiállításokat. Eddig a törökbálinti depót, az ottani gyűjteményeket, tudtuk elsősorban, mert ott ugye nem kellett látogatókat kerülgetnünk, és ott, ott azt mondom, hogy téli időszakban az egy fűtetlen, tehát ott nem lehet ilyenkor dolgozni, de tavasz végére ott a gyakorlat a költöttethető. Kb. rájöttem arra, hogy azért viszonylag sikerült kisiklarni a válaszadás előtt, ez az én hibám. Ön mikor tudta azt meg, hogy a néprajzi Múzeum más helye lesz? Én már amikor pályáztam, akkor már a... Ne, ne, ne, ne. Hány éve? Hány éve? 2013 elején már tudtam biztosan. Magyarul, ha én most jól emlékezem, akkor nagyjából ez egy időben van a Liget Project megszületésével? Hát, gyakorlatilag igen. igen. Egy kicsit a Liget Project szerintem előbb körvalzódott, és utána véglegesedett, hogy mik kerülnek bele, és az egyik első jelen a néplagyunkból. Amit az én, még az intézett, és én szerintem jól. Uh, én, ugye az én szerencsém-szerencsétlenségem, de inkább szerencsém, uh, hogy én együtt dolgozhattam Papcsák Ferenccel, és annak idején a Városliget projekttel uh -huh. kapcsolatban sokat beszélgettünk, ami ugye az ő beterjesztésében vonult a parlament elé. Annak a hányadtatott sorsáról miközben egyébként uh, a készültségét tekintve ugye munkálatok vannak, tehát abból, hogy ott mi lesz, még nem nagyon lehet sokat tudni, mármint a tekintetben, hogy ott be lehetne járni. Mindarról, ami ezzel kapcsolatban van, ön mit gondol? Ugye azt olvastam, azt olvastam interjúban, ez most nem az Etyepet, ez az egy második része, ugye azt olvastam, de azt most itt meg kéne erősíteni, hogy ön alapvetően nem vitatta a Városléget projektnek a szükségszerűségét, de a további mondatokat nem mondanám ő helyett. Itt most nem az ön épületéről a... van szó, hanem az egész izéről. Nem, én, én nagyon jól működő példákat láttam a világban arra vonatkozóan, ami itt is készül. Tehát hogy egymás közelében ö, tényleg egymást erősítve tudnak működni Frankfurtól számos más városon keresztül ilyen hasonló kulturális fejlesztések. Tehát, szerintem ez egy. Köspark funkció fák, anyám kinya. Tehát át kell gondolni, hogy mi az, ami bent van a parkban, mi az, ami mellette van, parknak számít -e az állatkert. Területe. Szóval azért ez egy elég, tehát mekkora ez a liget projekt, a szépművészeti múzeumot hányan értik bele, ebbe, vagy a műcsarnokot. Szóval én szerintem ez, tehát, ahová működő múzeum épül, az sem a park mostani területe, az egy parkoló volt. Mindenki látta és használta az utat. Szóval én szerintem ez egy, ez egy működő konstrukció. Az pedig, hogy ebben milyen szintig voltunk benne az épület tervezésében, ez nagyon érdekes, hogy a újságírók kollégák rendszeresen megkérdezik, majd kicsit hitetlenkednek is időnként, vérmérséklettől függő hangulattal, hogy ebben a Néprajzi Múzeum tevőlegesen az épületének a tervezésébe hogyan tudott beavatkozni? Azt tudom mondani, hogy a legelejétől a legapróbb részletekig a Néprajzi Múzeum megfogalmazta az igényét, és a műszaki tartalmat tette hozzá a tervező irodat. Úgyhogy az épülés és olyan épül, ami nekünk jó. És ha nekünk jó, az jó a közönségnek is. Ugye Budapest vezetését, de az egész kormányzatot nem csak most, hanem korábban, tehát nem csak ez sokszor érte az a vált, hogy semmilyen ikonikus épület nem jött létre Magyarországon. Oké, okay, az Egerátnak meg van egy-két épület, ami, aminek van valamiféle különlegessége, és most nem az Eiffel toronyról beszélek, hanem arról, hogy azok az épületek, amelyek létrejönnek, azok valamilyen módon legyenek kirándulási célpontok is. Hát e tekintetben Ah, olyan nagyon jól Budapest nem áll. Okay. Ha én azt jól sejtem, és jól láttam a rajzokat, azért ennyire nem vagyok feledékeny, még talán a Néprajzi Múzeum az elvileg akár lehetne ez is. Mi Ugye nem? volt már ebben kapcsolatban ez a Dunap izé, vagy nem tudom micsoda, mert úsztak, de az mégse lett az, meg egy csomó dolog lehetett volna az, ami nem lett az. Ez elvileg lehetne az. Ön szerint az lesz-e? Szerintem igen. Szerintem igen. A néptalajú múzeumnak, nem egy, egy picit visszalépek a 20-as évekre. Oda lép, nem... ahova szeretne. Jó, nem időzöm a sokáig, csak egy kicsit. A néptalajú múzeum történetében, ami egy változatos és szenvedés történetnek is föl lehet fogni, de igazából a 20-as évek elején volt egy hasonló periódus, amikor tervpályázat volt és zseniális tervek, amikből néhány bekeretezve a szobámba is volt, hogy úgy emlékeztessen arra, hogy volt már ilyen, hogy készültek tervek. Aztán ő, soha nem indultak el azoknak az építkezéseknek még a halvány esélye is tűnt, és kiköltözött a Kenny Kármán körútra a Néprajzi Múzeum, és onnan jött a 70-es vagyok súper. Azt akartam ezzel mondani, hogy akkor is világ színvonalat is figyelembe vevő tervek készültek, nem mindegyik, és akkor is hogy úgy nézett ki, hogy a Néprajzi a 20-as években is alkalmas lehet, akár, most úgy egy turisztikai vonzást jelenteni magával az épületével. Én azt gondolom, hogy ez a mostani pályázatra is igaz, hogyha felidézi, vagy utána néz, közzét tette a Liget projekt, ha beérkezett pályázati anyagokat is, és azért ott nagyon jó nevű irodák, nagyon merész, és valóban, ahogy önfogalmazott ikonikus épülete is megjelentek. Köztük ez is, ez az épület ez egy egyszerűségeben zseniális megoldással oldja meg ezt az áthidalást, amit a kiírásban a Liget ZRT elvált, tehát hogy az 56 emlékművet is keretezze, de kapuk nyisson a Liget felé, hát megvan a kapuk. Megvan a keretezés, csak nem fölöttem át ö, hatalmas méretekkel és ö, nyomasztó fölényével a környezetének, hanem szerintem eléggé alázattal kezeli a parkot, olyan hogy magára is folyatja, hiszen föl megy ugye a zöld. Tehát szerintem igen a kérdésére röviden ez a válasz. Ö, az csak halljeztem meg, hogy biztára. most is voltak a, a testpályázaton olyanok, akik így nagyon egyszerűen oldották meg, tehát én láttam olyan terveket, ahol. A harmadik emeleti lapostetőn gémes volt és Pintesor. Azt kérdezem Öntől, hogy ha jól tudom, de ugye alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy ez egy tíz emberből valószínűleg tíz. Ezer emberből 999-nek gőze nincs, hogy hogyan fest ez a lendő épület. Uh -huh. Ennek van egy nagyon sajátságos alakja, egy hatalmas épületről van szó, és van egy olyan teteje, egy ilyen nem tudom mire emlékeztető teteje, ami, ami bekközlekedhető lesz, tehát ami tér lesz, az, az igen. honnan lesz megközelíthető? Hát számos helyről. Tehát ez egy eléggé, nem tudom, nem furcsa egy épületek kapcsolatban, a demokratikus épület abból a szempontból, hogy a műcsarnok felől is... Jó, ugye ez a demokráciája több szempontból hangsúlyozva van, mert ugye arról van szó, hogy a porcelánkiállítás, a lépcsőház... Kerámia. kerámia, elnézést, bocsánat, visszavonultam, törölve, kezdem. a kerámia kiállítás egy része is majd jegy nélkül megtekinthető lesz. Az épület átsétálható, és ez azt jelenti az átsétálhatóság, hogy ha bemegyünk akár a műcsarnok oldalról, akár a másik oldalról, az épületen teljes hosszában át lehet sétálni, és lemenve a mélyébe, ami egy emeletet jelent, egy kényás lépcsőn Jutunk lehez a kerámia térhez, és ott eldönti a látogató, hogy ő kíváncsivá vált, és bejegyez megy, ott már jegyet is vesz, vagy kisétál, és akkor használja mondjuk a tető mi is, is szabadon lesz bejárható. A tető is szabadon bejárható, és a föld felszínről, a, most az 56-os emlékmű oldaláról is lesznek bejáratok. De egyébként ez volt az egyik nagy kihívás, hogy hogy fogjuk megoldani. Kroncsenédzettel emlékszik az előző beszélgetés, Sok, hogy milyen sokat jelent egy. Még mindig. Igen, igen, igen, hogy És el. hát ez egy nagy kihívás lesz, hogy mi ide és kiképezzük, és utána meg tudjuk tartani azokat a jó front szereplőket, akik segítenek nekünk. Ennyi bejárat esetén is. Tehát ez egy, ez egy komoly feladat lesz. Írja le nekem a tetőt. A tetőt? Uh -huh. Két, um, látta a Hobbit színű filmet? Uh -huh. Azek a butkák, amiben a hobbitok, vagy a régi uh, fordításban babónak hívták még bájosabban, de ezek a, a hobbit lakások enyhe, évekkel, lejtőkkel egy picit emlékeztetnek arra, hogy elindul mindkét irány az 56-as két oldalán, a zöld a kert tervek alapján egy ilyen kicsinyített földrajzi zonalitást is megfigyelhetünk, mint ahogy a szkertfej és a tundra kereszteződik, ez már nagyon erős képzavar. Igen, de hogy különböző, én is volna. Ennyi spirál a közeg. Tehát, hogy a a különböző fűfajtákkal is jelzik azt, hogy mik azok, és cserjéket is beütetve, hogy mi az a tér, ami a szabadon akár képzni. Ez egy körívnek kell elképzelni. Adnáható? Azt kérdezem, hogy a két felső Igen. pontja és az alsó pontja Igen. között mekkora magasságbeli különbség van? Nincs 20 méter. Vá-vá-vá, most nem arról beszélek. Én a tetőnek a legmagasabb és a tetőnek a legalacsonyabb pontját mondom. Ott lesz 20 méter különbség? Jézus Mária! Az majdnem egy ilyen félcső, amiben ugye lehet... Hát ez egy hosszú éjtel. Hosszú félcső. Majdnem olyan, hát igen, de majdnem olyan hosszú, mint a parlament. Tehát itt ez nem egy meredek csomoruma-szerű... Oké, 20 méter, az kurvasok elnézést. Mennyi föld lesz ezen? Mennyiségét tekintve? Rájára, nagyon sok. Pontosan nem tudom, lehet, ennek lesz, ezt, gondolom, ezek, ezek után önnálló kertészete, hiszen ennek a fenntartása ilyen Magyarországon még nem ez volt. Ez a park része. Én hát ezt, ezt értem, de ez park nem a park parkban park van, van, hanem ez egy épületnek a tetején van, azért ez minőségre megkülönbözteti. Igen, és az összes általam ismert ilyen egyeztetés abban az irányban megy, hogy ezt a park részeként fogják gondozni. Olyan szintig én például óvatosan intézmény vezetőként rákérdeztem, hogy nagyon jó, itt lesz ez a park, hol van az a helyiség, mert hogy ezekről is tárgyatunk, ahol a fűnyírót fogjuk raktározni. Hát ez hát az, az egyik felább... Fel, nincs, a... nincs ilyen helyiség, mert nem mi fogjuk gondozni. Ezt értem, de ott mi, mindjárt ugye azról is gondoskodni kell, hogy függetlenül hogy ennek milyen e, magas lesz a pereme, azért innen olyan tárgyak nem eshetnek le, ami egyébként ahogy leesik, valakire ráesve azt agyonüti. Nem, nem. nem ott mondjuk azt, hogy a, a szélén az egy teljesen körbesétálható melvéddel érted, de ha a szél fúj és onnan Igen. valamit elfúj, akkor az nem lesz tekintettel a melvédre tehát van. azért, jó, én csak az, én, én, én, én, én, én... attól tartok, hogy nem én vagyok az, aki ezt említem, mert gondolom ez kalkulálva lett, de e, ugye akkor ennek az épületnek a tetejének konkrétan, amíg áll, és az nem öt vagy tíz év, bírnia kell mindazt, ami egy ilyen kerttel, vagy nem Így tudom, van. minek nevezzük, együtt jár. Így van. Én nem vagyok niszaki ember, és eléggé izgulékony vagyok, miután itt a kúria palotája rendszeresen küzd a beállzásokkal. Épp gondoltam. Igen, és ezért én igen érzékeny voltam arra, hogy, a, hogy eléggé nyugtassanak meg a szigetelés különböző rétegrendjeit. És Igen. Mi lesz itt fönt? Ez valójában egy park lesz? Mi lesz az? Lesznek, lesznek ott teraszok, lesz ott a Milyen magasan terasson? van ez a Föld? Ugye ezt tisztáztuk, hogy 20 méter különbség... Az a legmagasabb pontja, azt, a, az a vége. Azt értem, de azt kérdezem, hogy a Földtől milyen magasan van egyébként maga... Tehát milyen magas az épület, ahol elkezdődik ez a tetőterasz, vagy nem tudom, minek nevezzem. Az, az, a, az a Föld kezdődik. Tehát úgy kell elképzelni az épületet, hogy lemegy a föld, földön, és visszajön a föld fölül. De maga a tető is így van? Igen, igen. Tehát ha. az elindul, ott nem, nem kell föl lépni, az egy elindulat a földről. Az egy enyhe lehetőség, egy kicsi. Ott, ott leteríti jön a pokrot, tehát előveszi a rozét. Tehát magyarul Én... azt mondja nekem, hogy az ön meg lehet úgy látogatni, hogy a tetején átmegy az ember az elejétől a végéig, és közben egyetlen nincs a múzeumban. Így van. Uh -huh. És lé... megteheti azt, hogyha másik irányba megy, hogy bemegy a parkba. Jártsét a kerekbe az épületen, ahol lent, tehát ahol nem kellene a lépcsőn mozogni. Tehát persze, ez, mondom, ez egy nagyon demokratikus tér. És mi lesz teraszok. ott? Nem, nem tehát lesznek teraszok, mint a Gyerekmúzeum terasza, lesz egy rendezvénytér, lesz külön egy kicsit a másik oldalon, nem a műcsoranokfő oldalon, ilyen növényzettel is védett a dolgozói terasz, hogy a munkatársaknak, ez egy kicsi, ami az ottani kávézóhoz tartozik. Hmm. Ö, és hát lesznek, vannak olyan pontjai, ezt megtanultam, és a tervezőn többször ránéztem, amiket úgy hívtak a tervezők, hogy ilyen tektonikus pont, ami a tartószerkezet miatt fontos, ahol komolyabb, mélyebb, még mélyebb földréteg van, több méteres, oda lesznek a fák ültetve. Hát lesz rajta, most azt nem tudom meg, ez pontosan talán hét ilyen pont van, tehát ez azt jelenti, hogy hét olyan alkalom van, ahol facsoportot vagy egyes fát el lehet helyezni. Ez egy négy évszakos tető lesz? Igen. Tehát ez télen-nyáron látogatható, Igen. lesz pontosabban Igen. közlekedhető. Így van. És lesznek rajta emiatt olyan örökzöld telepítések is, hogy pont, például a gyerekteraszt ne lehessen csak úgy megközelíteni, és esetleg zavarni a gyereket. lesz -e a néprajzi múzeumnak más neve? Nem. Ez, az egész néprajz szakmának volt egy ilyen identitáskereső időszaka, 90-es évek, és aztán ez néha elhúzódott, néha újra föllengolt. A, és Magyarországon is zajlott, ez nem csak nyugat vagy vagy a kultúrás antropológiában is működő más területek. És végül arra jutottunk, hogy ez egy jól bevált, konkrét pontos név, nincs értelme változtatni. Sem magyarul, se idegen nyelven. Úgyhogy nem, nem változtatunk a neven. Az elkövetkezendő hetek, hónapoknak, miközben nem gondolnám, hogy hetekre, hónapokra ki akarnám vonni önt a forgalomból, csak azért, mert a Györgyevics most éppen külföldön van, és aztán megjön, de azért köszönjük meg neki ezt a lehetőséget. Azt árulja nekem, hogy elmondaná azt a két-három dolgot, ami mondjuk májusig, csak hogy szándékosan ne a választásokat mondja, ennek semmi köze nincsen hozzá, vár őre, e, de még inkább a néprajzi Múzeumra? Vagy nincsen ilyen e, dátum? Nincs. Hát nagyon fontos, tehát nekünk eléggé feszített ilyen projekt ütemezésünk van saját magunk miatt. Ebben most egy, ö, minden dínál gyorsabb ütemre váltott a költözés előkészítés. Ezzel, hogy bezártunk, lebontottuk az állandó kiállítást, már majdnem teljesen, ott is több ezer tárgyat kezdett onnan kiemelni néhány évtizednyi ö, láthatóság után. Igen, csak megsínrették egyébként a kiállítást egyes tárgyak, úgyhogy ezen is dolgozni kell. A munkaállomásokat elkezdtük találítani ennek a helyén, tehát van egy költözés előkészítési, fesített uh, munka. Ahogy egy picit javult most a hőmérséklet Török-Bálintról, már beszéltünk, hogy az egy felfokozott dolog. Én végigjárom most újra az összes gyűjtemény, összes raktárát, mert erre szerintem szükség van, hogy az egyes gyűjtemények felelős kollégák is közvetlenül, Szembesíthessenek engem különböző igényekkel, új és fölmerülő problémákkal, és mindezzel párhuzamosan, ezt úgy kell elképzelni, hogy a 7-5 munkanapjából három napon van ez mondjuk így hangsúlyosabban, ez a költözés előkészítés, a két nap az pedig az állandó kiállítások előkészítése, mert hogy itt három állandó kiállításról beszélünk, és ez egy nagyon Komplex szakmai kihívás, óriási lesz a tér, amit meg kell töltenünk. Mármint, ugye a lendő három kihelítés? Így van. Így van így azoknak igen. az anyaga eleve máshova megy. Ö, igen, valószínűleg igen. A Szabolcs utcában az első láda mikor vihető? Hát amikor átadják nekünk azt a területet. Tehát föl kell építeni, be kell rendezni. Az 2018 a tehát 2018 vége, vagy igen. ez mi? 2018 végén. Hát ez nagyon messze van még. Dehogy az már de, van. Oké, rendben van, ebben, igaza van, de ez azt jelenti, hogy addig ezek a ládák ezek ott lesznek a kúriában, vagy adott esetben török bálintot. Tehát, Igen. Hogy... Nézze, én azt akarom elérni, hogy rajtunk semmi sem Azért, hogyha ön emberként egy évig kéne költöznie, szerintem abba belerockannak. Lehet, hogy ebbe is belefog. Ez egyébként erre van esély. Remélem, hogy nem, nem fog senki belerockadni, de itt egy 260 ezer darabos műtárgyűjteményt kell költöztetni szakkönyvszárral, néhány millió oldalnyi dokumentummal, több száz ezer fényképet. Ön nem is örülne, annak most tök hülyeséget kérdezett, de attól még van értelme, hogy lehet, hogyha a Szabolcs hamarabb lett volna kész, vagy hamarabb lenne kész, tehát akkor se tudná igénybe venni? Hát sokkal előbb nem tudnám igénybe venni. Tehát most az imént mondtam, hogy tavasz végével tudunk Török elindulni. Török elindulni, ahova? hova? A Szabolcsukcába például. Tehát, de nem el, el tud elindulni, hát még nincs hát kész. Még nem tudok, az nem baj. Azok az emberek, akik most ott dolgoztak, azt megcsináljuk, becsukjuk az ajtaját, és abban a pillanatban, ha jön az első kamion, akkor nagyon gyorsan el tudunk indulni. Egyébként is a szűk keresztmetszetet, én azt szeretem volna elérni, hogy ne a Nékrajzi Múzeum föl nem készültsége jelentse. Szűk keresztmetszet, az legyen Budapest forgalma, meg a kamionok, tehát ilyenek legyenek, logisztikai kihívások legyenek. se álmodik azzal, de ez most egy nagyon undorító kérdés lesz. Tehát ez konzerműsorban törölve is lenne, mert én azt tanultam, hogy az ember nem minősíti a saját kérdését, de magamból indulok ki, a sohasem jut az eszébe, hogy ő jól becsomagol, és a másik meg nem jön létre, itt, itt meg nem maradhat és kész, megy az egész az egyészetbe? Nem. Nem? Mert már ilyen volt. Tehát a néprajz, mondom, már annyi minden kudarcról szólt, hogy szerintem unalmas. Ön legyen, optimistább, mint én, nekem biztos az egyik ez lenne. Hogy most jól összekeverjük. Én, én is gondolok ilyenre, mások is emlékeztetnek arra, hogy mindig lehet egy ilyen. Történet. Ugye ez a menjen le a sarokra, hogy van-e ott valaki, és mire visszamenne, addigra bezárják az ajtót, sarkon nincs senki, visszamenni nem lehet, azt jó napot. Ja, e, va, igen, lehet így félni a dolgoktól. Azok kell dolgozni, hogy ez ne így legyen. Jó, rendben van. Hát ameddig én itt ülök, és tudok műsor csinálni, és önnek bajja van, addig nyugodtan forduljon hozzá. Jaj, nagyon kedves, köszönöm szépen. Ne kerüljen rá van. sor, viszont hallásra. Köszönöm, további jó beszélgetéseket. Talán... Ja, abból aztán Doszt van, Kerecsilan Lajost hallották a Néprojézívúzón főigazgatóját. Akár hiszik, akár nem fél tíz lett. És ezt már nagyjából is sejtettem, amikor hétkor elkezdtem beszélni. Túlságosan sok telefonnal nem zavarták meg a mai de ennek vannak előnyei is. Fél nyolckor beszélgettem. Kivel is beszélgettem? Fél nyolckor. Jézus, mert a Sifferrel. aztán a Szigetvári aztán karácsony, most beszéltem Kemecsi Lajosra, és akár hiszik, akár nem, még mindig folytatom. Mit írtak nekem? Nem tudom, nem valószínű fókusz. Este fél nyolckor nagyon messziről jött ember lesz, az akvárium Klub volt lokájában, most pedig föl fogom hívni Bácskai Jánost a változatosság kedvéért. Jajjajj! A papírjaimat elő kell venni. Remélem, hogy megtalálom. Én van olyan pillanat, amikor mint a Sámsonnak a haja... A Sámsonnak a haja volt? Ezt is kavarom. A Sámsonnak a haja volt, Ádám? Nem értem aki a A Sámsonnak volt haja, vagy volt valami másik ember, akinek a hajába volt az ereje? Nem tudod. Nem tudod. Hát egyre jobb. Azt hittem, hogy te egy bédekker vagy. Igen. Biztos, hogy nem Popeye, mert Popeye az a spenótról híresült. Na jó. Ha vannak válogatott okosságok egy műsorban, akkor válogatott hülyeségeknek is kell benne lenniük. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Nekem még fél órán van a maga napja hosszabb. Igen. Valamit hallgat, ami nem én vagyok. De... Csak van de egy beszél. de már elhalkítottam. De valami nő beszél, a kemecsi lajus nő, én se vagyok nő. De hát bemondja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Na látja. Azt nő mondja. Azt nő mondja. Le, lelepleződtem. Előttem van közlekedés-rendészeti közlekedés, intézkedés, ebből rengeteg van, Ugye ez a múlt heti sajnál, sajnálatos eseménnyel van összefüggésben, és a Budapesti Rendőrfőkapitáliság rendészeti szervek közlekedés-rendészeti főosztály baleset megelőzés és közlekedési osztály egyszerű neve van, van neki egy nulla ezer per 1000 ezer, 13.880 kötője egy 2018 általános elmondaná, azt, ami ebből a népre vonatkozik, már azt követően, hogy a tüzet sikerült megfékezni. Igen, a Dandár utcát részlegesen lezárják. Az azt jelenti, hogy a Mester Ez egy terüli... forgalmas utca, most nincs előttem. Elég forgalmas utca, hiszen sokan a útról, ezen keresztül mennek át a mesvezet. Ez a, a lezárás az ez az nagyjából mennyi ideig fog tartani, vagy fogalvani? Hát, ahogy írva is vagyon, hogy határozott... Visszavonásig, idei. igen. De mit sejt, hogy ez hetek, hónapok, évek, évtizedek? Ja, nem, nem, nem, mert hát, szerintem egy hónap. Hát mire az a négy emeletnyi fal, ami rádölhet a utcára, illetve a szakra vagy a dandárfürdőre, annak a sorsa be nem biztosul, vagy le nem bontják. Szegény ház, milyen állapotban? A raktárépület az, az borzalmas állapotban van, de ezt képzelni, hogy jó erős téglafalakból csináltak négy Ez egy, mikor, ez egy hány az éves halat. épület? Nagyjából? Hát 100 100. 100, 100. Ezt le kell bontani, nem kell lebontani, mit kell vele csinálni? Hát én még építése vagyok, szerintem jobb, ha lebontják, de lehet, hogy kitalálnak valami olyan módon. Erről hogy... most kigondoskodik. Tehát Ki döntenek az épületek a sorsáról? Hát gondolom az állam er a tulajdonos. Ezzel kapcsolatban kérdezik. azért valaki tájékoztatja önt, vagy olyan helyzetben van, mint az illatos úttal, amit aztán Baranyi Krisztina szabadított föl? Hát majd, hogyha nagyon érdeklődöm, akkor biztos fognak róla tájékoztatni. Tehát nem rohannak ezerrel? Hát még nem. Uh, de hát gondolom, gondolom kisebb a jut is nagyobb van, mint a polgármester. Az érintetteket kell uh, elsősorban szerintem. Ez pedig a rendőrség megteszi, tehát részleges lezáráson. van, tehát egyik oldalról is be lehet menni egy darabig, meg a másik oldalról is be lehet menni egy darabig. Ennek az épületnek jele van teteje? Nincs, nincs, nincs, nincs. Ez nagyjából egészében négy vastag téglafal volt, és közte sok-sok fagerenda és Aha. patető. Ez, ez utóbbi megszűnt. Olyan... Ez teljes mértékben megszűnt, igen. De gondolom, azért annak van központi jelentősége, hogy megmarad lebontják, mert ez, ez, ez azért nem tök mindegy. Azoknak a számára, akik ott tároltak sok-sok mindent, minden, mindenképpen. Az megsemmisült, vagy annak egy része megmaradt? Biztos megsemmisült. Hát ott olyan, olyan hőfelszabadulás volt, hogy a, ugye ezért kellett a dandár tetét, illetve a a falát, tetejét folyamatosan vízzel üteni, mert átigzás is. Ezekben végül is mekkora kár keletkezett, vagy ez elenyésző ahhoz képes, mint ami a másik épületben keletkezett? Elenyésző szerű hűtés és odafigyelés, tehát nem, nem számít. Amikor múltkor önnel beszéltem, akkor éppen ezen, ennek az elhárításán, vagy, a, vagy, a, vagy a, a, a, az ott lévőknek, a lelkének és a testének az ápolásán dolgozott az önkormányzatnak ebben mi dolga van? Az informálás. Tehát, hogy informáljuk a kérdezőket, akinek... Bármilyen kérdése van, már mint épeszű kérdése. tehát nem katasztrófa turista, hanem valamilyen célból. Ott egyébként katasztrófa turista föl tud tűnni, mint gyalogos? Persze voltak is. A bizonyos távolságból nem tudják megakadályozni. Közlekedésileg mi minden van lezáról. A, a az a szakasza. Az, az, az érint épületeket is, ahol egyébként emberek laknak, tehát ott parkolási gondok nem. is vannak? Hát úgy nem, hogy meg tudják közelíteni a a házaikat, illetve most már a gyár is meg tudja közelíteni a saját teherbejáróját, tudomásom szerint. Forgalmi, dugó, bármi, ami egyébként érdemleges esemény és a kerület életét érintette, e emiatt volt, vagy van? Hát volt akkor némi lassulás a Soroksári úton mindkét irányba, de ez akkor, akkor volt egy jó másfél-két órára, aztán ahogy kialakul a tehát, hogy a reggeli csúcs mellt elég, 10 után már nem volt számot tevő, és addigra meg már megszokták, megtanulták, már. már délután sem volt. Ugye Vonatkozó részében olvastam, hogy mindezek alapján a Másodfokú bíróság a rendelkező részben foglaltaknak megfelel. Az elsőfokú bíróság életét részben megváltoztatta egyenekben a per főtárgya tekintetében helyben hagyta a másodfokú bíróság megváltoztatott tartalom mellett a pernyerteség, pervesztesség arányát egyharmad, kétharmad arányban állapította meg a helyre elrendelésére, a helyre közlések sújára is figyelemmel. Ugye ez a fővárosi ítélete a kapcsolatban vagy az egyik ügyel kapcsolatban éppen 2018. január 12-én, amit most foglaltak írásba, és amelyet én talán pénteken azért is tudtam felolvasni, mert Karácsonyi Gergely igazolt a Manchesterben volt, amiről majd kukkot nem említettem vele, vagy nem került szóba. Uh, nem állítanám, hogy osztatlan sikert aratott ennek az ítéletnek a felolvasása, amely egyébként a keyfejöncsé életében egyáltalán nem páratlan esemény, hiszen uh, hasonló történetben, hasonló, bármint bíróság ítéletet már én olvastam fel, csak az, az éppen az UDZ értével volt kapcsolatos. És azért is volt ennek jelentősége, mert a mérhetetlen szövevényessége, valamint azon tétel igazolását láttam benne, mert ugye ez az egyharmad, kétharmad önmagában, hogyha nekem azt mondják igazság tekintetében, tekintetében, törölve, éppen a Hoppola mondta azt, hogy a tekintetében én is elkezdtem oda, tehát hogy egy egyharmad, kétharmad az igazság, hát avval nem tudott mit kezdeni, mintha valaki szűz lenne egy harmad, kétharmad arányban, ezt nem értem. Tehát az, hogy valamiben igaza van másban, meg nincs igaza, azt értem, hogy van 12 pont, abból nyolc pontban igaza van négyben nem azt is értem. Az egy harmad, kétharmadot nem értem, és különös tekintettel arra nem értem, hogy maga az egész pertárgya is ugye a tekintetben változott permanensen, hogy volt ahol véleménynyilvánítás volt, véleménynyilvánítást azt ugye nem lehet perelni, tényállítást azt lehet perelni, de egy dologra bizonyíték volt, amire egyébként maga a 444.hu adott alkalmat, amely 21 óra 59 perckor megírta a helyreigazítását, 22.00-kor pedig hozzátette a kommentáriát, amit persze az ember megtehet, de ez pontosan ennek az egész huzavonának, ami önök között van, a a képtelenségét bizonyította. A jelenlegi magyarországi helyzetét is. Hát emlékezzünk vissza, hogy valaki bemondta, hogy az ügyészség milyenes, és akkor egy párt neve helyettesítendő be, és ezt a kúriáig felmenőleg ö, ö, megnyerte, elvesztette. Tehát a lényeg az, amikor az egyik partner ezt iget úgyis, mint ö, ö, kellő cinizmussal mondta, hogy az nem fontos, hogy az ügyészség olyanos-e, az a lényeg, hogy mondhatom. De ugyanez volt a polgármesterrel szegényel, akinek a nemi vonzódásáról mondott valamit Ungár Klára. Ott sem volt fontos, hogy olyan-e, hanem hogy lehessen mondani, hogy olyan. És ez ugyanez itt, azt írja a bíróság, csak hogy leegyszerűsítsem azt a bútkori 50 percet. Tényleg, idézem, tényleg minősül az a közlés, aminek a valósága vagy valótlansága bizonyítható. Ezzel szemben vélemény, az az állítás, aminek valóságtartalma nem bizonyítható. Hogy I lehet így élni? Ilyen de már... hogy lehet így élni? Hát, ez ilyen, ilyen már korábban is volt ez a vélemény szabadságnak ugye a tiszteletben tartása, ami ebben a konkrét esetben ugye önnek nem smakkol, közben meg másoknak smakkol, de az a dolog... De ez kinek a... smakkol? Hát kinek? Hát azt írja, hogy ha valami hamis, ez szerint a bíróság szerint erős rosszallást kifejező vélemény minősül. Hát nézze, az embereket nem az érdekli, hogy hogy, hogy mi a vélemény, hanem hogy alkalmas az elszámolásra a sort vagy a nem De ez az Annyira így van, alkalmaz. amit ő mond, hogy az én hallgatóimnak egy része, amely önt kinemálhatja, és annyira ki nem állhatják önt, hogy emiatt engem is kinemálhatnak, úgyhogy öntől meg kéne szabadulnom, hogy végre visszanyerhesem őket is. De ez egyelőre nem áll szándékomban, és e mögött az anyagiak húzódnak a legkevésbé. De a helyzet az, hogy amit én felolvastam, hogy egyharmad-kétharmad arányban önt elmarasztalták, ők ezt értették, tehát ők úgy gondolták, hogy én ezt az egészet azért olvastam föl, mert ez az egész önt tisztára mosdatja, és valójában most hirtelen egy fehér ember születik, annyira nem értették ezt a történetet, pedig Pedigát eléggé világosan leírta ezt, meglehetősen bonyolult szövegzetben ugyanaz ítélet, úgyhogy maga a helyzetnek a képtelensége az nem egy egyrétű képtelenség, hanem az egy áttétes képtelenség, amely áttétes képtelenség teljesen alkalmatlan annak a vitának a tisztázására, annak a szakmai vitának a tisztázására, ami adott esetben egyébként ön pontosabban mondva Baranyi Barony ön között van független attól, hogy ősúlyban van, mert ő polgár mester Baranyi Kristina pedig egy egyszerű mezei képviselő, de ezen a módon az én számomra eddig sem lehetett uh, uh, eljutni, uh, az, igazs az igazsághoz eljelhet jutni, de a kerület érdekében nem lehet igazán tenni, de sem akkor, ha Baranyi Krisztina nyer, sem akkor, amikor ön, tehát eb ebben nincsen különbség kettőjük között. Az a helyzet, igen. hogy sajnos, vagy hál' Istennek rész aláhúzandó önöknek és mindenkinek, nekem a saját munkahelyemben. Azon a helyen kell tudnia megvívni azokat a küzdelmeit, amelyekre egyébként a foglalkozása irányítja, ahol üzemel a PER, azon kívüli, és hogyha valaki sportszerűen űzi a pereskedést, mármint úgy értem, hogy mindabban, amiben nem tud dűlőre jutni házon belül abban pereskedik, ráadásul ehhez a sajtónak meglehetősen furcsa együttműködését is elnyeri, és akkor igyekeztem nagyon eufémisztikusan fogalmazni, avval nem lehet tartósan sikereket elérni. Politikai sikereket talán, ez majd ki fog derülni, de a politikai siker ebben az ügyben nem feltétlen jelenti azt, hogy az egyébként magának, a dolognak a sikerevételi vitelét is jelenti. Igen, csak bohocot csinálunk azut esetben egymásból, hiszen az, hogy ö, én egyharmad arányban már, mint az önkormányzat ö, ö, nyert, hogyha így mondjuk, ja, ö, ö, már az is világcsúcs ebben a világban egyébként, tehát ebben a tény véleménynyilványítás szabadság a világban. Ez az egyharmad is. Most gondoljuk, azt írja a 440, hogy egy egészen picit töredéke kerül a közös kasszába a parkolási bevételeknek. Ezt tényszerűen 2016-ban 300 millió forintról beszélünk. Ne vicceljük, tehát tényleg viccelődünk, ez már a viccek a, a színvonal, vagy szintje, amikor ebben nyerünk, és az összes többiben sem veszítettünk, Jó, hanem nem, szerint, nyer, nem nyertünk. Nem. Az igazság ebben sem... mindenki veszít szerintem egyébként. Mindenki. Hát mindenki vesz, engem is. Fél éve, egy éve ezen tökölődünk elnézést a kifejezésért. És nem beszéltünk fel. Persze, persze azt el lehet mondani, hogy mindez nem történne meg, hogy egyébként nem lennének egyoldalú vagy nem oldalú küzdelmek az önkormányzaton belül, de én minden segítséget megadok, ami az önkormányzaton belüli küzdelemhez kell, és az azon kívüli küzdelemben én nem nagyon tudok, és az őszinte megmondom, nem is nagyon akarok segíteni. Ferencváros önkormányzat képviselő március 8-án három órakor összejött, de nem volt parkolás, nem tudom, volt-e sajtó nem volt senki. Pedig hát mondjuk érdeklőt. Sajnos ott egy egymást. A Ferencvárosi pince az igazgatói munkakörének ellátására két pályázat elbírálása kapcsán már Básti bást, senki nem akarta megölni? Nem, nem. Véletlenül sem Valami kursz a Facebook, vagy nem tudom, milyen jegyzés volt az egyik képviselőnek a ott, ott ez a Facebook oldalon, de ahhoz képest semmi bátorság, hogy ezt irányosan. Lejárt? Se. Ki lesz, mi lesz ez ügyben? Mit lehet tudni? Hát egyrészt lejárt, meg szétválasztottuk a, a művözlősi központtól a színházat. tehát most már önálló, hát kőszínházacska lett a Pince színház, és ott a Sós Péter lett az igazgató, aki is vezette a színházat most már egy ideje. Um, talán az életkoromból is adódik, bár ez nem túl vicces, hogy a segélyhívó készülék az otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban, ez közbiztonsági vagy egészségügyi? Minden. Szociális, közbiztonság. Ez, milyen, a... ez, ez, ez egy mennyire, tehát ez egy mekkora, hány, hány embert érintő rendszer? Közel száz embert érint. Gondolom, hogy ennyire van pénz, mert gondolom ahányan érintettek annak, sajnos valószínűleg a többszörös Hát nézze, mi igyekeztünk nyitottá tenni ezt a, a pályázatot, tehát körülbelül... Hol csöng, hol csöng, aki ezt megnyomja. az adott orvosnál. Tehát akihez... Ez 24 tekint, órás, órás feltételezésem szerintem. 24 órás, igen. Ez ingyenes? Igen. Hát a, a, a... Hát most hogy hívjuk a, a partnernek, tehát aki kötötte a szerződést, annak igen, mi álljuk a, a költségei Jó, között. Jó, annak kormányzat. az idős embernek, aki ezt igénybe veszi, annak nem kell érte fizetnie. Nem, nem, nem. Jelenkezni kell. Az még hátra van? Nem, hát az, ez, ez évek óta megy már. Valahogy, Én ezt értem, a de azt kérdezem, hogy, hogy, a, a, hogy ez egy fennálló rendszernek a, a folyamatos? Folyoszabítása folyamatos. De közben nem bővült? Vagy bővül is? Nem tudok róla, a fluktuáció lehet benne. Hát a fluktuáció ez nagyon szép kifejezés, ugye az azt jelenti, hogy a delic szegény. Igen, igen, hát ebben, igen, igen. De még az, hogy magamra vonatkoztattam, hogy a saját halálommal talán viccelhetek, bár a honppól aki nem állhatja. De nem, hát a rádió. Tehát a partnerek, akikkel beszélget, azok se halnak. Meg mégis van a situáció. Igen, ebben az esetben ez más, ne haragudjon. A feltehetően a segélyhívó készülek és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban itt valószínűleg, aki már nem igényli, az nem azért nem igényli, mert... Hanem valószínűleg azért mert... Hát hogy a családja megoldotta. Az lehetséges, az lehetséges. Ez egész de család ne halljon meg mindenki. Igen, mindenki ne halljon meg, ebben teljesen egyetértünk. József Attila díj adományozása kapcsolatban is volt 9-es napi rendi pont. Ott milyen eredmény született? Hasz publikus? Ott hogy ne lenne publikus? Csak a szavazáshoz, zárt ülésemben az SMS-ezt -e, mondja, Bakman Gábor kiváló művész. Most sorolhatnám, hogy mi minden építész, korográf, Pontosan ezt akartam de szerint József Attila díjat nem irodalmára kapnak. Nem, ez a Szeremszorosi Kultúra. Ah, Bocsánat. ez kulturális díj és ugye, hát nagyon korai emlékek nekem a, a, psziché, a psziché című film, és ott a Bódi Gábor, akkor még rendező, illetve rendező, Cserhalmi, Bachmann, Igen. ezek elég, elég nagyot alkottak, de hát nem ennyi azt kapta csak csupán, hanem Ferencvárosban na a modern művészetek. Nagyon művészetek szépen köszönöm a rendelkezésre, állást kipipálom a mai napot küldtek nekem Dandár utcai képeket, azokat mindjárt jó, nézem. Jó piány, és hát igen, videók is vannak, hát sok minden van fel. Facebookon a két, ez érdekel. Pihenni, azt, azt, azt majd az a majd alszomint, tehát az egyelőre nem aktuális. Este lesz, nagyon messzire jött ember, holnap elsimol, minden. Tehát, hogyha megveszi a mai magyar hírlapot, akkor látni fogja, hogy helyzet van, ha addig nem tudta volna. Április 8-ig, április nem 8 amiatt van ideján. helyzet? Na, úgy könnyű. Április 8-a után meg amiatt lesz helyzet. Előbb-utóbb együnk valamit. Igen. Viszont hallásra, helyett. viszont, viszont kívánok. Bácskai Jánost hallották. Hát ezt a minselt, ezt lezagartam a jó értelmében. Akarnak velem beszélgetni? Nyolc percig még itt vagyok. Este fél nyolcot találkozhatunk, akkor már nem biztos, hogy ilyen formában leszek. Tegnap például a lányom egy teljesen normális állapotú apát kapott, valamikor, hánykor is találkoztunk? Hány, ötkor, és akkor elváltunk egymástól, hogy kilenc óra tájéken, akkor konkrétan, mint egy nyomarék úgy viselkedtem. Testi, lelki nyomorék. 06 és 06 mindennap hat Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nelvtársak. El vagyok hallgatói telefonok nélkül, csak felajánlottam lehetőséget. Honpolat, és -e, se nekem Nagyon jó volt a mai műsor. Nagyon szar volt a mai műsor. Bár tegnap lettél volna ilyen élenk, vagy valami. Bár lehet, hogy értekezik. Abban a labban amit a Fidesz tart föl. Bár ez egész országot a Fidesz tartja föl. Vagy a Putyin, vagy valaki. Na jó, befejeztem a szüleget. gmail.com Ha a zene hirtelen megváltozik, akkor tapasztalni fogják, hogy akkor már nem vagyok itt. Köszönöm mindenkit. A Wintermantel megírta, hogy Sámson volt, és a Krista is válaszolt. Megkaptam a lányom internet számláját. Holman Gergő is írt, Mesterákos is válaszoltak aki köszöni a gratulációt, de nem akar beszélgetni. Jó, maradjunk abban, hogyha egy percen belül senki nem telefonál, akkor visszaadom a képet és a hangot a civil rádiónak. Most 9 óra 52 perc van, ha 9 óra 53-ig nem hívnak, akkor visszaadom a képet és a hangot. Sok szeretettel! Addig SMS-eket fogok küldözgetni hihetetlen számban a holnapi résztvevőknek. Úgyhogy nem is biztos, hogy 53 lehet, hogy még tovább itt maradok, mert nem tudok ennyi időt, annyi SMS-t Hova kerekné a harmadik CD-t? Csak kettőnek van hely. Ez nem valószínű, meg van harmadik. Ja. Na jó, akkor egyet küldünk az Elsi Vannak. Nem Lázár, neki most nem küldünk. Mesterházinak küldünk. Holnap 8.03. Fialajás. Egy megvan. Pukht Lászlónak, Verebesnek nem küldünk. Neki se, neki se dobré holnap van? Dobrevassz holnap van, akkor neki küldünk. Holnap 9.30. Fiat ajánlom, akkor a kettő, meg volt. Igen, Ogiatville, az nincs holnap. Donát, az holnap után van. Hajós András. Hajós András az van? Holnap 9.00 de nem B, ennek semmi értelme, holnap, nem hol, holnap, holnap 9-0-0, fia lejás. igen, az elsőmondnak mi nem küldtünk semmit, gyurcsánynak nem küldünk, ne kis elől, igen, ne kis el, ne kis el, elsőmond, azt mondja, holnap 7-30, nem 7-60, annak semmi értelme, miért írja ezt, Fiala János. Na nézzük. A szónyja. 7:38, 8. még A duronelli is kell. És már 9.54 van. Egy telefon még belefő, de nem telefonálnak időben. Duronelli Pétertől aztán rövidesen búcsút veszünk, mert hamarabb köszönök el tőle, mint a többiektől, akiktől aztán az elkövetkezendő pár hétben szintén elköszönök. Duronelli. Holnap 8.30. Igen, itt a naptáram. Tehát ez a hét, ez végig megy, A jövő héten még lesz Duronelli. Az ugye 24-e. A következő hét... Akkor is lesz még a Duranelli, tehát a 26 héten ott nagy volt, tehát ott pénteken nem lesz műsor. A másodikai héten már nem lesz, ugye ott hétfőn nem lesz műsor, és ebben a, ebben a <coughs> vissza rohangálásban 13-án lesz az utolsó műsor, Ida Még másfél percet kell kibírnunk, azt még kibírjuk. Ilyen. Nagyon szép idő van, ezt használják ki, már álltuk Mert hogy egyébként az élet szép, csak mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt ne vegyük észre. Meg hát, hogy az élet máshol van, ahhoz képest, mint amiről időnként beszélgetünk, de nem igyekszem majd azért az élethez közelítén az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, ha élek még. Yeah. Most már a ne telefonáljanak nem olyan bele. Most már csak sóhajtózni fogok. Az nagyon megy nekem. Hosszú katinka és síntaszat szünetelteti a vállóperüket anyagiakban egyeztetnek, erői replik. Ez lassan a sporthírek, katinkával a katinkával kapcsolatos sporthírek helyén van. Azért ez szomorú, hogy valakinek a sportkarrierje az a válásával együtt, vagy a vállása okán, hogy úgy mondjam, de hát ilyen az élet. Dörröpont, pont, tévedés kockázat, fenntartom. Dörö pont. Rajállóink következnek.